Velkommen til Game GameTogs episode 8. Vi er tilbage. Og er du ikke er... på at lægge mere end 8? Nej, jeg har tjekket det lige Det okay. Jeg er ret sikker. Ret sikker. Der var jo fløde, der Game GameTogs episode 7. På iTunes. Det sidste gang, da var der, vi spillede Octonate og sådan noget. Ja. Følgelig. Så det er ved at være noget tid siden. Men det er fordi, vi har forberedt os på den her episode. Mm. For at gøre den her rigtig god. Det skal godt blive blive kugt ja. på det. Det var derfor, jeg vidste alt, hvad vi skal snakke om. på for <coughs> Det er mig, der skal forberede. Det er no. lige. Nej. Jeg hedder Tommy Rasmussen. Game Toast Master. Game Toast Master. Jeg vil meget gerne finder på alle dragerne Og hvis til højre fra mig sidder Lars Skadgård. Lars Skadgård. Og til højre for ham Nå er det uh, Johannes. Børst. Børst. Nej, jeg hedder Christian Bak. Har du hørt noget om min børst? Nej, ja. Babyolie. Jeg hedder Peter, Grønfeld. Peter Grønfeldt vi. Peter Grundfelt. Robby. Peter Babyolie Grønfeldt Det i stokken. Så er vi Vørst. godt kørende um... Eller den ene af skal vi starte? Vi plejer altid at starte ja, vi... med undskyld, at undskylde, uh, vi... når vi har øl. Ja. Jeg <laughs> Eller... ikke kun kaffe i dag. Vi undskylder det for. undskylder vi også for. for vi, vi undskylder det. for, Christian har øl. nej, det går altid igen. Ja. Men uh, vi vil starte med at snakke om, at vi har spillet, og så vil vi snakke lidt om nyheder. Kan vi ikke også lige snakke lidt om, hvad der er sket i folks liv? Mm, jeg har fået længere hår. Jeg skal uh, glemme <laughs> det i morgen. Hvad er sket med dit hår? Jeg har en hat på. Det bliver rimelig langt. Lars, hvordan med dit skæg? Er det? Ja, mit, jeg har fået skæg igen og nakkehår, så det er også meget bedre for. Det, jeg har ikke det, jeg sket så med meget med, med, med år? År. Altså, Mit hår, det er der, jeg er nødt til i mit liv, hvor det er det, der hedder 6 mm, og så er det bare et spørgsmål om at huske det. Du skal ikke altid være så bittert, Peter. Nej, nej, men altså det er jeg lige lidt med det med håret. Det ja, okay, er jo okay at være 7 på mit manke. Ja, du har sådan et flot fyldigt hår. Tak. Som uh, jo til forveksling uh, ligner, hvad hedder han? Uh, nye Thomas' hår. Uh! Så Thomas spiljøs. og Tommy. Thomas og Tommy? Ja, Jeg kunne ikke kende forskel på, jer, på jeres billeder, når jeg skulle redigere dem til de hjemmesiden. Nej, men det er også fordi du er fagblind. Det kan være, vi skulle introducere uh, vores nye tester. Vi har fået en del uh, nye ansigter, så de ja. er ikke med her. Nej, det er lidt svært. Vil gerne, vi vil, Lars, kan du lade, det, som om du er ja. Thomas? Ja. ja, okay. Vi spiller hver en rolle, det er fint. Jeg ja, er, ja, er Thomas, øh, ikke ret stor, øh, glad for ting. Rigtig glad for ting. Uh, jeg har pænt hår. Næsten lige spændt som Og du kommer meget ind i ja. kameraet, når du snakker. Gør det! Ikke lige så meget små. Ja. Okay, Ej, det er ja. det sgu en, der kan. Så... <laughs> øh, ja, så har vi har fået en, en pige med igen. Mm. Ja. Hej, jeg hedder Sisse, jeg er en pige! Godt God nok. nok! Det var, det var min. <laughs> jeg elsker hun ja. Og så har vi får en Christian Mia. Ja, hej, ja. Christian. Hahaha! <laughs> <Ja. laughs> nok! Det, ja, det, det, det er rigtig godt på rejse. Ja, vi det, har fået nogle... jeg har vi fået en Mikkel? Ja, også fået Mikkel. Ja, Mikkel, skriver vi. Stikkelmand. Mikkelmand, som han hed <laughs> Men uh, Lars os uh, springe i det og sørge. De er gode altså. Ja, de er det. super gode. Hvor skal du finde Han er fandme ringelig. Det er derfor. Det er jamen. fordi de vil finde ud af, hvordan de kan få skide mig af Ja. Mm. Så jeg kan være den ældste. <laughs> Der er du stadig stadigvæk lige præst i en. Tom 1.19. Okay, Lars. Ja. Adver, hvad har du spillet? Port 2. Portal? 2. Portal 2? Hvorfor spørger du ikke mig først? Det kan være, at vi lige skulle starte med at sige, at vi afslutter den her podcast med en, uh, en spoiler-diskussion ja. af Portal, ja, Portal 2 2. Vi, vi skal ikke love sådan nogle ting, for hver gang vi, vi lover ting, vi gør i slutningen, så gør vi det aldrig. Så klipper vi det bare ud, det gider jo selvfølgelig ikke. Jo, <laughs> no, men vi, vi, vi spoiler Portal 2 i slutningen, det kan vi godt nu. Ja, og ja. derfor er jeg da ikke i slutningen. Hvad kan vi love, vi klipper noget ud af podcasten? Så det var vi da aldrig ud. <laughs> ja. Det var Grønfeldt der havde Portal 3 dage tidligere end alle andre. Ja. Det er ja. stjælde, det kan man sige. Han har ikke ja. spillet det. det, Ja, så du fik Okay. Mm. Nå, fordi at vi skulle spille det sammen, og det har vi ikke så gjort. Men PlayStation Network, men kan ikke, ikke kun ikke gøre. Det kommer vi tilbage til. Mm. Ja, men stadigvæk. Altså, at du ikke har spillet det fem gange... Hvor, meget, tre tror tre du, Hvor meget tror du det med min gode vilje? Ja. Jeg tror, at jeg havde havde havde Det var meget vigtigt, mm, at spille Man portlet. kan ikke spille computer i Men lad os ikke diskutere, hvorfor han ikke, ikke har spillet i Portal. Lars, hvad synes du om Portal? Jeg, jeg kan godt lide det. Du kan godt lide det. Og så er det vist eneste, jeg kan sige, at hun har spøjlet for meget. De lever op til nej. Okay, overgåben. Yeah. Okay. <laughs> ja, Det var en spoiler, tænker jeg. Oh, ja. <tryk> ja. Skulle vi lige have gemt til det senere. Okay. Okay. Okay. Hvad har du, du ellers spillet? Jeg har spillet Max Magic Marker. Oh, ja. Det er, du har fået en iPad. Jeg har fået en iPad nemlig. for nye ting i mit liv. Okay. Nakkerhår og iPad. Oh. Max uh, Marker. Magic Marker. Marker. Magic. <laughs> Magic Marker. <laughs> uh, det er rigtig godt. Jeg spillede det, det, det, det, det, det, det da det kom. Uh, men synes, det var lidt irriterende på PC. Mm. Og det er svært med mus. Ja. Og det er rigtig godt, når man bare kan sidde de med sine egne fingre. det kan jeg også godt lide ved det. du ikke det. Nej, jeg kan ikke lide med det. Er det. Ja, han lugter lidt grimt. Jeg kan det. Jeg er ikke når man bare brøder og den. Jeg kan også lide godt lide det nye format. Altså det, det er kortere baner og det, altså det passer perfekt med at være ude og skide lige gennem på en bane. Ja præcis. Er der to? Hvis man... Ja, er det, hvis man to en stor en præcis. Det er det vigtigste ved mobile gaming. Alt ja. hvad der kan være på sådan en håndholdt maskine. Det skal jo kunne klare på tøjlet. Ja, præcis. Altså det er for ege på tøjet, lugter så meget. Så? <laughs> ja, ja. Jeg tror, man skal alvorligt lave, lave sådan med lille Prøver af folks, uh... jeg, har, jeg har fået en væbler gå på Ai, toilettet glasses. af den grund. Uh, er det ja. en iPhone grund af noget endnu? Øh, yeah. ja, yeah. ja. Yeah. Babyolie er svaret. Det har vi fået vidt tidligere i dag. Godt, hvad har du spillet, Lars? Jeg <laughs> kan bare ikke be over at sige et nyt spilværk, men I siger noget pinligt. <laughs> jeg lyder rimelig hurtigt til at få spillet. Det plejer at være omvendt. Ja. Prøv at give en gennemgang af, hvad du har spillet på din fancy iPad. Åh, oh, jeg har spillet Infinity Blade, så jeg har jeg spillet Command Conquer. Og... Wow. Ikke noget? Ja. Oh, okay. Nej, det er okay. Okay, så har jeg spillet sige, ja. øh, et det akustiske her. Så har jeg spillet noget med en Tesla krydje, og så har jeg spillet noget Come med en konge. Med... <laughs> noget med noget andet. Du spillede sådan et, et spil med sådan hvor man skulle trykke på en kat eller sådan noget? Nej, det er ikke mig. Hvad det var jeg, jeg, jeg, jeg så, jeg så, jeg så Christian der spillet. Nej, ja. ja. den det var jeg spil, Det var bare en kat. Katte, var sådan. Hello ja. Kitty. Ja, man kan, kan spille en katteren kul. Det kan man vasker godt lig. <laughs> Når man kan slå den der, det rigtigt, så er sådan lidt som plakken mig. Ja, præcis. Og så skal det og blive en sur pen og kræsse en skærm. Ej. Ej. Ej. Gør Gør jeg godt spil. Slod den så lidt mere. Ej, så så tror jeg den på tæerne. Er der <laughs> det er sygt spil. Det lyder også lidt ondt. Mm. Okay. Men øh, det var det værd. Det det. Jeg tror, det er det, spil, jeg har spillet. Jeg har så mange ting. Men... Portal 2. Yeah. Ja. Mm. Det er også godt. Okay. Hvad har du spillet, Hans? Oh, jeg har spillet... Der altså, har jeg faktisk ingen. Så engang. Jeg har også spillet Portal 2. Portal 2? Okay. Oh. Det er fedt. Ja. Yeah. Især den der slutning, hvor... Nej, nej, nej, øh, oh, ja, ja. nej. Øh, hvad har jeg da spillet? Øh, jeg har faktisk spillet en del på... Jeg har også spillet en del på, på min iPad og på... Øh, på min iPhone. Øh, hvad kan jeg anbefale? Kan jeg overhovedet anbefale noget? Det ikke. Hvis man ikke har spillet Puzzle Agent på sin... Øh, Ipad, så er det faktisk et rigtig godt sted at spille. Det er genialt. Okay, jeg har haft det liggende i ja. et halvt år, tror jeg. Det fungerer rigtig godt. Du har Iphone, du spiller bare sådan, ja. ikke? Ja. Nå, og du har det også på Steam, selvfølgelig. Det er et genialt Steam, spil alle steder. Um, det er et adventure-spil, hvor... Også at, på toilettet. Især på toilettet. <laughs> det er et <laughs> adventure-spil, som er det, det minder lidt om det der professor Layton uh, til DS, men uden at være så japansk, så du kunne lide det. Det er Telltale, <laughs> så de har, det er dem, der har lavet Sam Max og de andre ting. Um, hvor man spiller en, en agent fra FBI, som, øh, som sidder i prusselafdelingen. Han er sådan set den eneste, der sidder i puzzle og løser kryds og tværs og sådan noget. Og han får nogle opgaver ude i marken, fordi der er sjovt nok ikke så mange FBI-sager, der handler om at løse kryds og tværs, men én gør, hvor man tager til en anden by, der hedder Skuggins, op i øh, det meget nordlige, jeg ved ikke, om det er Canada eller hvor fanden det er, øh, nogle sindssyge beboere, der Sådan er mjørt af ja, Det er ret genialt. Ret fascinerende. Det er lidt kort, men øh, jeg fik det for 6, 6 kroner til iPad, så det var et godt køb. Uh, uh, Ellers har jeg spillet øh, Dragon Age 2. Er jeg er stadigvæk i gang med... Øh, er du gratis? Nej, det er... Det er, drag, er der nogen af jer, der har spillet Dragon Age? Ja, jeg har gennemført. Okay. Det er øh, det er et... Det er et ret interessant spil. Jeg er i gang med min anden gennemspilling nu. Øhm, og... Jeg kan rigtig, rigtig, rigtig godt lide dele af spillet. Øhm, det, er yeah. en, det er en mere personlig historie. Det er meget, altså man er meget tættere på de enkelte karakterer. Den er ikke helt så episk, og det synes jeg egentlig er meget rart på en eller anden måde. Det er sådan lidt mere afvækslende end alle de der spil, hvor man skal redde verden osv. Altså, personligt synes jeg, det er det værste BioWare spil Det er stadig et rigtig godt spil, men jeg synes, det er det værste BioWare spil Vi snakker ikke om Portal 2 lige nu. Nej, vi snakker om Dragon Age. Jeg er ikke om Dragon Age. Vi kan, jeg, kan med dårlig, jeg, synes, jeg synes, det er svært øh og vurdere, om det er det værste. Jeg, har måske jeg synes, sige, at historien er rigtig dårligt bygget op. Jeg synes, ja, ikke... den har i hvert fald sine store problemer. Den har især sine store problemer i første akt, hvor at man bliver fuldstændig far, fuldstændig vildt i et fuldstændig hav af sidemissioner, ja. som overhovedet ikke har noget med noget som man at gøre. Hvor man går i det samme donuts igen og igen. Det er så det andet store problemer. Det er et ufuldstændigt hav af sidemissioner. Undskyld. Ja, det, er, det er et katastrofalt designvalg, at, at, at der bare er så mange sidemissioner, som ingen betydning har. Der er, ja. især nogen, der, der, der er en helt bunke af sidemissioner som bare er, at du samler en, et objekt op, og så går du hen til en gut, som står på kortet, og så når du trykker på ham, så siger han, uh, jeg så er glad for, at du fandt den her ting. De nævner ikke engang navnet på tingene, for det er sådan en standarddialog. Nej. Og så siger man, okay, og så får man nogle penge, og så går vi videre. Og dem er der virkelig mange af. Og... Men mange af de missioner, altså der fandt jeg tingene, og fandt ja, ud af, det var en det mission. Æm... Men hvorfor så overhovedet at have altså, de en ingen... det giver ingen... Det forstyrrer spillet, fordi det spil kunne have været 25 timer langt, men i stedet for, så er det omkring 40-50 timer langt hvor man... Nej. Nej. Jeg tror, jeg gennemførte det på 30-10. Det kan du også sagtens gøre, men hvis du virkelig synes, banker igennem og, og tager alle emissionerne, så tager ja. altså, så tror jeg, det i hvert fald meget rigtig lang tid. Og men nu er jeg også rigtig god til at spille. Ikke, det så spiller, og så kommer jeg igennem 20-20 krælder. Og spiller andet, Johannes. Ja. Ja, men jeg, jeg, jeg, jeg kan lige sige, at i hvert fald, det, der er godt ved spillet, det er, at det har et af de bedste kampsystemer. Bare, ja. ja, men jeg synes, det er forbedret i forhold til et eller andet. Det er jo også typisk derfor, man vælger at lave en masse sidemissioner. Det er jo fordi, udvikleren synes, at ah, vi har fat i et eller andet godt. Problemet er jo bare, hvis ligesom, bare er de kan, kan bære det, så... De sidemissioner indeholder bare ikke kamp. Nå, Det er typisk, no, altså. så. Ja, det er typisk no, en eller med at finde et eller andet sjov. Ja. Ja, og så, så når man, det man er typer. det samme <laughs> sted igen, så tager lidt ja. ud oplevelsen. Det minder lidt for meget om et online-rollespil på den dårlige måde. Ja. Men det har rigtig mange gode elementer, og jeg synes det er værd at spille. Nu sagde jeg, at det var dårligt til at bare ude at men det tyder stadig, det et mega godt spil. <laughs> synes men jeg synes ikke, at Mads Effect 1 er dårligere, så... <laughs> Mads Effect er det bedste. Ja. <laughs> <laughs> uh, yeah. Dragon Age yeah. 2, hvert spil. Yeah. Ja, det synes jeg klart, ja. Det synes jeg. Okay, det kommer jeg nok ikke til. Awww, så gør jeg. Der er så mange andre spil. Jeg har for eksempel spillede. Uh... Og vil du ikke nævne det, det der robot, Mons uh, <clears> Kitty? <throat> Det... Jo, øh, klipper du lige ud, at du siger, at jeg skal nævne det sådan, så det er ikke sådan, på det. Nå <laughs> okay. ja, okay. Det er ikke mig, der klipper på okay. det. Og vi starter nu. <laughs> øh... Det er ikke blevet klippet ud. <laughs> <laughs> bare... Jeg ja, bare... har ingen chance for man... okay, det. Okay, jeg har spillet det der Robot Wants Kitty. Uh, og jeg... Jeg er... Man er en robot, og man vil gerne have en kat. Og uh, Det er ligesom Metroid. <laughs> og øh, det er på iPhone og iPad og iPad og på øh, flash. Ja, tror jeg, Men har udviklet det. Det har jeg. Nej, det har jeg ikke. <laughs> det det, det der er der lidt sjovt med det, det, her, det er for noget. det er et, et Metroidvania-spil. hvilket vil sige det her med, at mm -hmm. man starter ud uden nogen egenskaber, og så får man en masse løbende. Men det er du kan Det meget spillet. Spil. Det. det er sådan mm -hmm. et Metroidvania-spil, hvor man øh, starter uden nogen evner for at kunne løbe, og så er det utrolig kompakt. Mm -hmm. Og så skal man have en kat. Um, du forklarer det rigtig godt. <laughs> <laughs> uh, ej, det var faktisk meget sjovt, og det, jeg spillede det for 10 minutter siden, og det var nej, okay, uh, det passer ikke. Jeg <laughs> altså, er ikke mennesker i gang, men det er podcast. <laughs> um, men uh, ja, det var glemrende. Der er masser af gode spil ude på, på det der mobile marked. Uh, Hvad giver du det? Hvad, jeg du det? Ja. Uh, ja, uh, nul. Ja, jeg giver det nul. Fra 0 til minus 0. Ja. ja, og det er, ret, det er en ret svær skala jeg kører. <laughs> men øh, det er en positiv ende af spektrum. Okay, tror overvejer har indføre den her skala af ja. ja. <laughs> um, Så er vi er bare glade på spil? Hvorfor kritiserer dem? <laughs> ja, så har jeg også spillet uh, Minecraft, og det oh. ved jeg også, der er andre, der har. Okay. Og det, der er bare nogen, der glemmer det nogle gange, men ja. uh, Minecraft blev ved med at, at udvikle sig. Der jo, siden vi sidst snakkede med jer derude, uh, så er der kommet nogle hunde eller ulve med, Øhm, som er meget brinsetød. Peter Mørt er utrolig glad, for fordi hun <laughs> er meget glad for. Har <laughs> bygget meget. Jeg har fået genopbygget mit hus, og det er jeg rigtig glad for. Jeg overvejer at bande Johannes fra serveren. <laughs> <laughs> det er nok du fortæller den komplette historie. Nej, øh, nej der er oh, det var en kompliceret diplomatisk sag. Det, det skal vi ikke komme videre ind på, fordi det er blevet forløst, synes jeg. Efterhånden, Jamen, selvom der stadig er nogen trusler. Det ind på vores server, på den måde det er sat op på nu, men vi er man kan downloade vores map, hvis man går ind på Facebook-gruppen, yeah. Test Group, der har yeah. vi lagt det op. Og se mit flotte hus, jeg ved ikke, er det smadret på det? Ah, nej, nej, det, det er, er det. Er jo efter, er det bygger op. Udmærket. Vi, altså, hvor... vi kan lægge nyt op en gang imellem, så lige vise. Ja. Ja. Vi kan selvfølgelig her sige, at det er fordi, at vi ikke vil have nogen, der kommer ind på serveren, ja, ja. fordi vi ikke kan lide det. Ja, ja. Så er det Men altså ja, Minecraft... vi havde for det er fucking awesome, og no, nu er der jo, ja, yeah. achievements, yes, endelig. Jeg synes, det er de værste achievements, der nogensinde har været i spil, men de er med, og jeg synes, det er lidt fjollet. Åbn dit inventory, find noget træ. Ja. Nej, der er en achievement, som jeg godt gad at få, det er den der med at ride en uh, gris over en kløft. Det, det ved jeg ikke helt, hvad man gør, uh, men jeg, jeg ved heller jeg like ikke, dungeons. Du en gris ud over en kløft. Nå. No. Altså, jeg har masser af til at ligge, har du det Virkelig? Ja. Kan man bygge dem selv? Ja. Ja, nej, men jeg har bare fundet en del Dungeons. What? Yes. Har mm. du spillet noget andet? Uh, jeg har spillet Branch, hvis jeg har hørt om det. Oh, mm. <laughs> ja, nu er det ja, nu er rimelig ring. rigtigt. Ja. <laughs> ja, det er det også. Nej, det er faktisk pis godt. Fortæl lidt om Branch, og hvordan det er lavet. Ja, and, uh, jeg var med i sådan en produktion i marts, hvor jeg skulle lave et computerspil. Og det, der kom ud af, lå Branch, og det er sådan et uh, lille, fint strategispil, som jeg er ret stolt af. Øhm, hvor man skal hive nogle søjler for at få noget energi til at flyde ned til nogle planter, så man kan smadre nogle maskiner. Det tager også i går. Hvis man okay. stillet søjler med patter, så ville det være et meget bedre spil. Det kan sagtens være, at vi gør det, fordi vi skal udvikle videre på det. Og øhm, patter er der et glimrende forslag. Skal nok til videre. Så kommer mappet til at ligne sådan en stort, mærkeligt duv <laughs> <laughs> Jo, men... Det er det, de unge er. <laughs> det er jo noget ja. der får på få saften ud. <laughs> Præcis. Hvis um, man gerne vil spille Branch, hvor kan man til det? Det kan man gøre på branchgame.com, eller på Kongregate, eller på Desura, eller på DaddyU.dk, eller på DR.dk, eller... Jeg tror, jeg vil vælge at sige, at det kan på branchgame.com. <laughs> ja, internettet. Eller på nettet. Branchgame.com. Go. Kan man måske også lige uh, fortælle uh, Blendy Males, som yeah, den gode Dennis. Dennis Nielsen har lavet? Eller mm. man er til at lave? Også et godt spil. Det har jeg selvfølgelig også prøvet, ja. Det er rigtigt. Ja. Nu var vi er i gang med at snakke om, hvad jeg ja, øh, Det var også en af studieproduktionen, der var i alt seks jo. Um, Så er et af de spil Happy Fisting 2? Nej, jeg tror ikke, der er kommet en to endnu, men altså, jeg kan også godt se, at det er svært at følge op på etteren. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, um, Double Fisting. Double Fisting! <laughs> uh, men ja, altså alle de her, der de jo skal I tage. Gå ind og prøve på dadio.dk uh, Der kan man finde dem Og så vil jeg sige, mere om dadio Ja Når man kommet til at lave et spil <laughs> Let's see, we'll do det. Ja så vil jeg også lige fortale om den vable, jeg har fået <laughs> <laughs> Hvad <er> du fortælle? <laughs> Nej, jeg har ikke fortalt, i hvert fald et spil, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder uh, Et eller andet med Rally, Death Rally, det er rigtigt Oh, det er godt Ja, også det er faktisk det ret er sjovt uh, En knock for of Death Race Det, det er. Ja, ja lidt uh, Men Duke Nukem er en af dem, man kan køre imod, jeg har ikke fået slået ham ihjel i ihjel endnu right, oh. Death Death Rally gamle PC-spil fra 90'erne. Kame Game. Ja. Godt, ja. <laughs> Godt. Men, Men uh, Death, Death Rally, eller jeg jeg fucking, jeg lavede et uh, retro indslag. Kame Game. Mm. Ah, oh, retro indslag er dejligt. Ja. Men uh, Death Rally gav mig en uh, en vabel, fordi jeg jeg, jeg jeg jeg blev jeg blev ude indtil jeg lige havde gennemført et par baner mere. hvad Toilettet, for, no, Hvor fik du en væbel, Christen? På min tommerfinger, fordi ja, man, man skal dreje bilen ved at, ved at bare køre sine finger rundt på, på den der iPhone. Men jeg maser helt vildt hårdt, fordi jeg vil køre hurtigere. Og det hele er helt fordi det hjælper ikke nu. Jeg ja, giver lige alle sammen et rigtig grimt billede ind i hovedet. Christian har siddet rigtig længe på toilettet, så forestiller jeg... Toiletring på røven. Det <laughs> nok. Så siger jeg ikke mere. Det grimme jeg var ikke så meget imod at sidde uh, for længe på toilettet, fordi at den stilling man tager, det trækker ringmusklen nedad. Jamen, um, det var ja, men ja, jeg jeg sad ikke, altså jeg sad meget sådan forberedt, for jeg var meget sådan interesseret i det her spil, <laughs> så du aflaster ringmusklen. Ja, det gjorde jeg. Ja, jeg har jeg har meget overvejet meget min uh, siddeposition, altså ja, det lidt, okay. der betyder det. Er ja. der nogen teknikker man kan lære sig hvis... Nej. God nok. Um, altså, og så derover, som jeg um, alle sammen inde på Apples uh, hjemmeside <laughs> under troubleshooting. Ja. <laughs> <laughs> I got a Wabble. Ved at være med. Vister, I got a Wabble. <laughs> How do you get rid of Wabble? <laughs> uh, og så har jeg spillet... Uh, Nå, no, ja, Portal 2. Hvad yeah, um, synes jeg du, du med? om Det Damn. Jeg kan forestille mig, at du er skuffet, fordi du er en typisk uh, person, der kan lide Portal. <laughs> det er jeg faktisk, uh, det er faktisk meget glad for. Uh, er, du er glad i? Det er jeg faktisk meget glad i. Uh, ja, det kan jeg godt indbefale. Portal 2. Det handler om at lave portaler. Nå, no, okay. Ja. Ja, Vil du Jeg har ikke spillet på det to. Nej, jeg synes det, er i det. Siger, det er. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Ja. Øh, til gengæld så øh, vil jeg gerne slå et lille slag for to Double Fine spil mm -hmm. øh, den ene, som jeg kom lidt sent i gang med, det var Costume Quest. Mm -hmm. som øh, kan downloades på Xbox Live og Playstation Network, og sikkert også Steam. Det ved jeg ikke engang. Det har ikke engang tjekket. Jeg mener ikke kun det er til kontrol. Jeg tror kun det er til yeah. Nå, men i hvert fald. Øh, Double Fine har jo startet den her øh, produktion af, jeg tror der skal blive til alt fire, det er jeg ikke helt sikker på, spil. Uh, og øh, det første de lavede, det var så til oktober sidste år, hvor de lavede det der hed Costume Quest. Det kom jeg lidt sent i gang med at spille. er nu har de lavet et remake, der hedder Custom Quiz? Nej, men de har lavet en expansion-pack i mellemtiden, oh. som jeg så desværre ikke har haft chance på at spille. Men øh, det er et meget øh, charmerende spil, hvad man nok kan sige om dem alle sammen, tror jeg, uden at have spillet de sidste stik. Det er meget hyggeligt ud i hvert fald. Det er virkelig virke, hyggeligt, og så er det sådan, øh, så Det er et japansk rollespil. Ja, lige præcis. Det, det paroderer øh, japanske rollespil rigtig godt. Og, øh, ligesom Portal. Sikkert, og så... Øh, det håber jeg ikke. Det er det er mega godt. Jamen det er jo selvfølgelig den her turbaserede øh, ting, og så hele historien øh, og, og måden, øh, kampen ligesom startede op på og sådan noget, øh, det, de har fanget meget den her barnlige naivitet, man kan have, ja. hvor man sådan forestiller sig, at man ligesom bliver den her kæmpe store robot, de her små øh, børn, der render rundt i... Øh, blikspande og øh, papkasser, de har skåret til, så det er rid af rustning og, og ja. alt muligt. Og så når de så skal kæmpe, så forvandles de ligesom til de her øh, kæmpestore krigere. Det er ekstremt charmerende spil. Øh, meget, meget øh, velskrevet. Men skal man stadig kunne lide den form spillestil for spillestil? Det tror meget jeg. er simpelt af ja. den slags. Altså, det er det... utroligt nemt at gå til. Ja. Det der ligesom ødelagde det lidt lille smule for mig, det var bare, at der slet ingen dialog var. Der var ikke engang nogen lyd henover, når folk snakkede, og det synes jeg Nej. fjernede rigtig meget sådan, personligheden fra det. Det var meget sådan et det var meget sådan stille spil. På den måde, <laughs> ja, det er det lyd. er det lidt, og man kan sige at lyden kan måske også gå hen og blive en anelse, hvad hedder sådan noget repetitiv, gentagende ja. eller hvad sådan noget. Eh, det er noget skægt et spil, synes jeg. Jamen det er virkelig, altså det skægger det er charmerende, og det er ikke nok, man, der mangler noget lyd og sådan noget, men men, men hele øh, intentionen med de her har været at double fine har brændt sig en ja. lille smule efter de lavede, hvad hedder Ultimate det, Blood Legend. Eh, mm. uh, så ni ned frate det, det spil der. Det var et de super har... spil. <laughs> De har brændt en lille smule på, på det der med at skulle lave et spil, der ligesom kan leve op til den der øh, DVD-udgivelse. Øh, og har valgt sig at de her fire små spil. Og de første to, det næste, det er så Stacking. Som jeg synes er meget mere vellykket. Er, meget mere vellykket øh, spil, men, men stadigvæk, det, Costume Quest er også super charmerende. Ja. Stacking er... Øh, er, øh, igen begge spil kan man sige er nogle ekstremt øh, stiliseret og, og øh, vellykket i deres egen stil altså deres eget univers, deres øh, sådan en meget estetiske spil. Øh, Stakningsspil, men de her jeg ved ikke hvad det hedder, babuska dukker matrosk. eller ja, matroskander, de her små øh, dukker der ligesom kan hoppe ind i hinanden og sådan noget. Øh, og, de, og de har forskellige øh, egenskaber. Og man spiller ligesom den her lille dukke, og så alt efter, hvad for nogle puzzles man skal løse, så skal man så finde den næste dukke i størrelsen, for måske at finde en eller anden dukke. Der er fire dukker større end en selv, som så kan løse den, den opgave, man, man har brug for at kunne løse. Og den bedste dukke er uden tvivl ham, der prutter hele tiden. Ja, dem er der på stykker af. Der er også ja, en, der prutter blomster. På flere, på fire forskellige måder af ja. det. Det er ret godt. Men det er også, fordi det er jo dobbeltfaring. Det er jo sådan en total drengerøgs humor studie. De er meget øh, optaget af sådan lidt fjollede ting, og derfor så bliver det også drengede, nørdede, programmer-humor-agtigt, mm. det meget af det. Det er rigtig fedt. Jeg kan, de kan varmt anbefale bag to. Og så har jeg spillet Swarm, som også er sådan et uh, Xbox uh, Live. Det findes vist også på Steam, tror jeg. jeg er ikke sikker. Ja, det er, er det lidt well rævlad? Sådan love? små blå... nej, nej, nej, nej. Det, nej det men, er, men, hvad hedder det? Der, det, der, det der, aliens? Yeah. Oh, okay. Ja, det tænker vi, Aliens. Hop, hop, hop, hop. Hvad sker der nok? men Swarm styrer man sådan nogle små øh, blå øh, Swarmites, kalder oh, de. Åh, det har jeg godt set den er. Og det er også et øh, rigtig, rigtig øh, charmerende, øh, underligt fjollet spil, hvor man kan sige, øh, den coinphrase, der er for spillet, det er eller andet med, at, at mængde gør en stærk, eller man er stærkest i øh, større antal. Sammen er vi stærke. Sammen er vi stærke, ja, lige præcis. Og, og, og den måde, man gennemfører på, det er jo ved, at man bliver nødt til at ofre mange af sine små kunne øh, til alle mulige dødsmaskiner, for mm. at kunne, kunne klare sig igennem banen. Og øh, der er nogle, øh, altså, det er det, der ligesom er postelelementet, og så, man får så på ved at kombo sig igennem banerne. Så en ting er, at man får man kan holde en kombo kørende ved at samle genstande ind, men man kan så også holde sin kombo kørende ved lige en gang imellem lige at ofre nogle af sine mænd for at blive ved med at... Okay, det er også et super charmerende, meget fjollet spil. Svært at beskrive, men et rigtig godt spil. Så det er sådan, sammen er vi stærk, men No Man Left Behind, det gælder ikke? Det gælder bare overhovedet ikke. Okay, Nej, lige præcis. Det er God. meget godt, meget præcist formuleret. Så har jeg spillet lidt øh, også øh, iOS-spil, men det tror jeg, vi øh, springer over i den her omgang. <laughs> der er også også... Nok, nok væbler og tøj at drikke øh, ja, ja, Det den her podcast. Jeg har jeg har spillet lidt på den 2. <laughs> jeg har spillet... Øh, jeg har faktisk ikke engang spillet det til. Jeg har set Peter Wörth spille de første halve øh, minutter. Jeg har slet ikke haft det er det mest kiksede ting i verden. Jeg har spillet liggende tre dage, eller fire dage eller sådan noget, før udgivelsesdatoen og har ikke haft chancen for at spille Du har ja. haft chancen. Du skal bare Nej, opgive andet i dit liv. Ja, det er rigtigt. Lad mere. været tage til Norge. Lad været med nok. at trække vejret, før du har gennemført. Ødelægge alt, hvad der hedder sociale relationer ja. og øh, indtægt og alt muligt andet. Det er adkort. Du kan have social Nej. relation med andre gamere. Ja, core-up. Nok... Oh, oh. Ej, men jeg har det simpelthen desværre. Jeg har spillet spildt chancen, tror jeg. Gammegudderne ser ned på dig. Det gør de helt sikkert. Mm. Jeg, jeg, har også, jeg foretager jævnligt jeg offer på ældrede lige nu, for at gøre dem glade. Godt. Men øh, jeg skal nok komme i gang. Hallo? Det bliver ikke selv. før på mandag. Mm. Kan jeg skulle have taget det selv, så jeg har haft to kopier. Ja, ja, lige præcis. Jamen, jeg, har det med. Med. jeg har det virkelig dårligt med dem. Det er det. Okay. Okay. Jeg har spillet ufaldigt mange skydespil. Har du, du ikke sagt, hvor du har spillet? Nej, ikke det knack. er altid mig sidst. side det igen. Jeg har spillet Paul. det var meget godt. Jeg har spillet Crisis 2, en blandet oplevelse. Historien er lidt mere strømlignet, selvom man nogle gange er lidt svært at få fat i Den er sådan lidt... Øh, ting der bliver fortalt sådan lidt tilfældigt Man er aldrig helt sikker på, hvad der foregår Eller om den helt hænger sammen med edderen Så det er sådan lidt underligt Men... De har lavet de der... Suit powers up! Ja, maximum armor! Og heldigvagt, det er lavet lidt om, så det er lidt mere... Det fungerer bedre Nu er der armor, der er klok Og så resten, det er bare, du løber hurtigt eller hopper Det ligger bare i space og det bliver det meget teknisk. Ja, ja, det, det er sådan, I stedet for, fordi før der havde du sådan jules, mm. så skulle du ind og vælge speed og, mm. og øh, job, armor og power og sådan noget. Mm. Og det bliver meget forvirrende, og det passer ikke så godt til Crisis 1. Øh. Men det, når de gjorde det, delvis også, fordi det kom ud af konsol, så de gjorde det lidt mere strømline lidt nemmere. Mm. Æh, men det er så også på mindre områder, så det er en anden oplevelse. Æh, en, en god oplevelse, synes jeg. Jeg har hørt, at Mikkel, han er ikke helt enig. Han kunne ikke lide det. Mm. Men, mm -hmm. Jeg kan lige. Ik ikke uh, det bedste spil i verden, men slet ikke dårligt. Uh, det er Homefront mm. som jeg også spillede. Som jeg ved du har også, har spillet. Jeg også spillet. Det der er også spillet. Tror var den anden, op så op. Ja, lige i øjeblikket. Det burde da være. Det burde det er også ikke være Crisis 2 i ja. for mig. Og det er Ikke så. Godt. Ja, Homefront, det er ikke uh, det er ikke super. Det åbner rimeligt stærkt ud, og så derefter så er det bare ned bakke. Mm. Uh, generelt så al altså, <coughs> dialog er bare sådan idiotisk, der bare fortæller hvor karaktererne siger hvad der sker lige i øjeblikket, selvom man kan se det i modsætning til Crisis 2 jeg sad og spillede yeah. spillet sammen med en, med en koreaner som øh, så også gjorde meget grin og er den koreanske dialog, eftersom mm. at koreanerne tydeligvis ikke kan snakke koreanske spillet det havde jeg så ikke lige fanget personligt men, øh, men det er også fremtiden mm. så det er jo ja, fremtiden, ja, sproget udvikler det er selvfølgelig rigtigt, den, den må jeg lige komme tilbage men hvad så, det, det er ikke koreaner der har indtalt det må man jo gætte på, det ikke er. Fremtidskoreanere. Altså, ja, de har for mange penge på at rejse frem i de. tiden og hente koreanere. Det er for derfor er så kort. Det er simpelthen ikke grund til, at der er jo <laughs> flere baner, fordi de havde tidsmaskinen og alle de andre udgifter. Ja, ja Det kan jeg godt se. Men så har de yes. til næste gang, så kan de ja. uh, rejse frem i tiden og det spil, de får udgivet på det tidspunkt, så rejser tilbage og så udgiver de tidligere. Og det er så det værste ved Homefront. Det ligger virkelig op til en tur. Og det er jeg ked af. Ja. det er faktisk, at de har fået øh, sagt go for det. kommer. Oh, så den kommer. Uh, rocks mindernesfølgen bliver aflyst, det, inden det kommer. Ja, jeg har ellers hørt, at multiplayer'en skal udmærke. Ja, men jeg synes også, at multiplayer'en er faktisk okay, men altså... Ja, <laughs> Spillet, det er sådan lidt... Altså, det føles forkert, øh, nogle af mekanikkerne, men altså... Multiplayer'en, hvis man ligger, leder efter et multiplayer-spil, som ikke er Call of Duty, så er det okay. Ja. Det er sådan lidt mere Battlefield-esk. Mm. Yes, okay. øh, men det er... Der er små smoldekopter. Ja! Oh. Tanks! Oh. Come on. Oh. jeg glæder mig sindssygt meget til næste Ghost Recon, hvis det nogensinde kommer. Det skal nok komme jeg bare. Jeg glæder under. mig sindssygt meget til Portal 3. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> uh, og så det sidste skudspil, jeg har spillet, det er Dragon Rising... Operation Dragon... right? Operation Flashpoint Dragon Red Rising. River. Jeg ved Nej, fordi det Dragon andet det River hedder op andet <laughs> Operation Flashpoint Dragon Rising, River. og det nye hedder Operation Flashpoint Red River. Det er sådan der. Uh, det Er det er ikke noget med Dragon? Nå, skal det er bare slet ikke noget med Dragon, kan det hedde Red Dragon River. Red, Red River Dragon. Jamen, lad os bare kalde det det. <laughs> Operation Dragon. Uh, det er mindre mere om det gamle Operation Flashpoint, det virkelig jeg synes er fedt. Men samtidig er det også et skitsspil, hvor man for det meste bare <laughs> sidder et eller andet sted og skyder, mens fjenderne kommer løbende, som nogle tosser. Øh, men det underholdt mig, selvom det ikke er et særlig godt spil. Øh, så mm. derefter så nød så jeg skal spille igen. Og jeg tror også, jeg anmelder det næsten. er også fordi, det taler til det helt basale i dig. Det er ja. bare at skrive ja. noget. Bare noget. Bare. Ja. Du bliver så, du er, altså... Vi kan tige, nej, Johannes vil dog ikke spille spil, hvor man kun skal trykke på én knap på kontrolleren. Du vil helst bare sidde og trykke på øh, venstre museknap. Ligeså stille. Ja. Som lige små justeringer Eller bare holde nede, og så bare ja. løbe. <laughs> Men øh, ja, og det har en rigtig, rigtig dårlig slutning. <laughs> <laughs> som var sådan rigtig amerikaner-patriotisk. Ja, sådan, U.S. Marine Corps, hyrør! Yeah! Var det slutningen, du lige spøjtede der? Ja. Åh, oh, Var det en der var U.S. Marine Corps? Nej, det er ikke en instillemasse, det er bare sådan en fyr, der står og snakker. Som snakker igen. Altså, man bruger ikke meget tid på at køre i biler, hvor han sidder og snakker om U.S. Marine Corps og nogle regler, han har for, hvordan man kæmper og sådan noget. Oh. Det er ikke, øh, Altså, det er ikke et spil, jeg vil anbefale, for at købe. Men jeg havde det sjovt med at spille. Strømmende lign slutningen i Portal 2, virkelig. Eh, <laughs> <Ja. laughs> og så eller, ja, i dag så spillede jeg lidt uh, Starcraft 2, eller så spillede jeg ikke Starcraft 2, oh, vi, oh, vi, vi snakker helvedes Starcraft. Det skal vi skal snakke om. Ja, Starcraft 2 det er også godt. Æ, vi spillede mine sidste spil Marina Arena i dag. Marina Arena? Som er sådan Starcraft 2 spil, mod mod ting, ting med bane med. No. Hvad? Hvor man har en masse Arena? Marine Arena, man hvor du har Marie? en enkelt Marineværd. Marine man, man har mange Marines. Man har faktisk så mange Marines, at de man. kører marines. Ja. <laughs> det kører vildt dårligt. Men 400 en ball, det har hver af otte spillere, hvis det går så rigtig godt. Så det er lidt ligesom det uh, der Swarm wow, var med... Marines. Marines. Ja. Jeg nu gå ved at sige lidt ligesom Portal 2 igen. <laughs> jeg, har, jeg har et spørgsmål. I snakkede på et om, at uh, den der editor gjorde sådan, at oh, nu lavede de sådan alle spil i mm. oh, den editor. Nu kom sådan og mm. Bejuel, der sådan racer racerspil, eller en venterspil, og der er ikke kun kommet sådan et Bejeweled-spil, seriøst. No, nej, nej, nej. No, no, der er kommet et koggespil, og en rigroll, og der kom rig er kommet et zombiespil. En Rickroll, En Rickroll spil ja, Hvor, hvad tror det er, at dole sig, og så er, det en, det, så er det bare en, en musikmik af uh, Rick Astley. Nej. Indtil videre, helt det, godt. godt. <laughs> <laughs> <laughs> Men Marina er sjovt. Marina Arena er rigtig godt. Og vi var faktisk de bedste i verden, der spiller vi fandt ud vi vandt så meget. Nej, men jeg har faktisk lavet, med den der så det, man kan, man kan sagtens la bare pille en, en smule. smule. Det, er ikke, det er da ikke det, der handler om. Du ja, kan, ja. Der er også en side-scroll shooter. Tommy altså. han mobbede mig så meget, fordi jeg sådan set LittleBigPlanet 2 ja. var sjov, det var sjove baner i. Man sagde, åh oh, i StarCraft, der kan man bygge den alt, og det er meget bedre, men er mm -hmm. der noget godt. Ja. Yeah. Yeah. Hvad er godt? Marine Arena. Marine Arena, Cockeyspil? Nej, Cockeyspil er faktisk ikke godt. Rig Roll-spil. Altså, jeg, jeg har ikke... Jeg, jeg skal spille nogle flere af dem, men det var faktisk lige gået, går, jeg begyndte at... Bliv I det bedste i af til Marine Arena, fordi det var det eneste, der havde yeah, yeah. <laughs> spillet Marine Arena? Ja, det er faktisk, ikke, det, er faktisk det mest spillet mod efter... Ja, I er stadigvæk de eneste, I der havde spillet Marine Marine. Nej, <laughs> ah, nej. Altså, det er ligesom, man trykker bare joint game, og så prrrr, så det fylder op starter, og så kører det. Og det er fedt. Det er rigtig Ja. Det er, det er helt klart navnet, du selv. det. Og ja, det er bare StarCraft, hvor man kun har 400 mariner? Ja, du, har, du har et Command Center, som er på Marines ud. Og så kan du øh, købe sådan nogle mercenaries, så får du en ny bygning, for eksempel, hele tiden på Sælertid. Kan Command købe, Centers bygge Marines? Nej, ikke no. i spil normalt, men marine det gør de så i Marine Arena. Marine Arena okay. ja, det er nyskabeligt. Og så kan øh, <laughs> altså, du købe helte, og du kan Hover, opleve Marines er det, det er det. og sådan noget. Altså Tom, Tommy havde jo slået 1000 folk mere ihjel end mig, og jeg slog lidt over 1000 ihjel, og, og det var hans ene helt. Ja. der bare havde... Jeg havde sådan en lurker, som lå der Jeg har... Lavede, jeg har lavet en mod, hvor hvis du spiller Zerg, så, så når der når der fjender, der dør på dit creep, så spawner de i uh, din base, som uh, muterede et eller andet. Så, det er jo lækkert. Det er jo nice. Det, det, det lavede jeg på... Ja, for et time. Ja. Hold op med at høre efter på et tidspunkt. Ja, det lyder det, jeg meget godt, men ikke se, jeg har heller ikke tvivl om, man kan lave noget, man godt. Mm. jeg er bare i tvivl om, der er nogen, der laver noget godt. Det gør de, men Marina Arena. Det lyder også, det gør det. Jeg har ikke set jeg en eneste god link Planet 2, der var kun dårlige ting. Mm. Der var jo bare den der bagel, det var fandme Det var alt sammen ja, det, var alt det samme, bare med forskellige... Ja, det er ikke du kan no. lave platformspil der rollespil og et, er. et bilspil ja. Lav noget originalt uh, når vi kommer tilbage efter engine, pausen der. så uh, diskuterer vi uh, hvad der er bedst PlayStation eller Xbox skal vi uh, ikke ja. uh, uh, uh, <laughs> ja. det ja. Liges Liges <laughs> for ved, vi Fordi i forvejen ved vi at PC er bedre end de to ja lige ja. ja. meget jeg vil lige bare gerne vide der var nogle sjove spil mm. til at lyde af det, der jo, det, er, der. Er, der. det er, er der jo der er masser Køb det. Der er for eksempel, der nu har lavet Big, LittleBigPlanet 2 i editoren <laughs> til... Ja, okay. Hvor man tager et LittleBigPlanet 2 i StarCraft, Med en, en indbygget editor. Ja, altså jeg vil sige bare uden... Meta! Jeg er rimelig solgt på det der cocky-spil. Måske også det der Rick Asley-spil. Men det der cocky-spil er rimelig dårligt, jeg ved ikke hvorfor der så mange, der har spillet det. Nej. Fordi der ikke er andet! Altså <Lan> <laughs> det der lyder pisse sjovt, altså Iron Chef. Det Iron, men Iron. Nej, nej. Iron. Ej, jeg er chef. Okay, okay I lad os gå ud i sms til Instagram. Ej, det stadig sjovt. Ja, øh, vi, vi holder en, vi holder en uh, kort pause, så kommer vi tilbage med nyheder. jeg er også ude i, øh, i vandet herude ved, derude, ved ikke hvad det hedder, men derude, der er vandet der. Der er de. Okay, ude i øh, Syk, derude. Øh, jeg synes, sådan et godt stykke på vandet. Der er de, jeg okay. det er lidt vi er tilbage! de trækker ud fra Djursland. Ja. Ikke det er ret flotte. Ja, de er ret flotte. Så, kan man ikke over. så hunderne, men hunnerne er faktisk også meget flotte. Jeg vil så sige generelt så hunnerne, jeg trokket 19 uanset hvilken type type taler. Det er sindssygt svært at kende forskel på hunner Det er fordi ja. ender, ender, de har jo sådan en øh, poptrækker penis. Ja, men det, ender, de har jo sådan en øh, kønsorgan som er formet som en poptrækker, men så hvis øh, hanerne prøver at dem, så kan de øh, reverse. Popfakkerformen, indenligst det bedste kvæst. Det har jeg han, han, han hørt. Det har jeg også hørt, men jeg, jeg forstår det ikke helt, fordi altså alle fuldarter har jo, har kløarker og så ved, ved ender som den eneste fuldarter ja. der er der sådan en hudlap, som udvikler sig til at have funktion som penis. En snyd langt. Ja, det er ret. Ja, altså. Er det noget med ja, det er... nyheder? Nej, jeg skulle jo sige, at det ikke er noget med, at hvis der er en flok uden en hamand and, eller en andrik eller hvad det hedder, så kan det ikke gå. Godt... Er det ikke at Nå, okay. det, er det, det, her, det er ikke. bare en... De det. De, de jeg tror det. Hahaha! Øh... Playstation Network! What's up with that? Hvad, hvad sker der for jeg jeg ved, hvad det? Jamen, nu en... sker der ingen der. Vil du, yeah, Johannes, vil du ikke uh, starte yeah, vil, uh, ud med at fortælle lidt om Playstation øh, Network? Dommedagsscenariet. Det, det der skete, det var, at uh, vi optager det her... Uh, hvad er det? Onsdag. Ugen efter, det sidste onsdag, for nu siden, som vi optager det her. Er det, ikke, er det ikke det, det kan jeg lige Der gik uh, Playstation Network online. Playstation Network, det er det, som styrer uh, hele butikken. Det gik butikken. lidt offline, kan man sige, mere end online, ja? Uh, offline, ja. Uh, det er det, som styrer hele uh, butiksdelen af uh, Playstation uh, softwaren, og det er det, der styrer uh, login til de forskellige spil, uh, som man spiller med og mod hinanden. Uh, og det gik sådan ned. Der er ingen, der vidste, hvorfor. Der gik et par dage. Uh, der var påskeferie videre og så videre. Folk begynder at spekulere rigtig meget over, om det måske var den gruppe af hackers, som hedder Anonymous, øh, som var, de har været rigtig vrede på Sony, fordi at Sony har øh, kørt en retssag imod øh, den hacker, som, øh, som cracked PlayStation 3 og gjorde det muligt at øh, putte custom firmware på og spille så osv. Øh, og de havde snakket om, at de ville lave sådan en hævnangreb, men de har så, trukket vi tilbage, sagt, at det ville de ikke, fordi at det ville gå ud over forbrugerne. Så de har været at sige, at det er ikke dem, der har gjort det her. Så der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad der skete i de følgende dage, indtil i mandags, hvor Sony gik ud og sagde, at der havde været et indbrud på deres tjeneste, og at øh, de forskellige personlige oplysninger var blevet kompromitteret. Men hvordan overledes, vil de ikke sige. I går, tirsdag, kom det så med en statement, der hedder, at øh, det er stadigvæk nede. Det vil sandsynligvis være nede en uge mere. Så vi tager altså 14 dage, alt det muligvis. Øhm, og alle oplysninger, muligvis undtaget kreditkortoplysninger, er i hvert fald blevet stjålet. <laughs> så de har taget mine savegames? De har ikke taget mine savegames. De har taget <laughs> din e-mailadresse, din adresse, din betalingsadresse, din, øh, din personoplysninger osv. osv. De har muligvis også taget kreditkortoplysninger, og det vil de ikke øh, udelukke i hvert fald. Så det er jo så det, der bliver lidt spændende, om øh, der kommer indbrud på folks netbanker og øh, alle mulige forskellige ting, som er ret katastrofale i bund og grund. Øhm, uanset hvad... Der er stjålet, så er det her uden tvivl den største skandale i, i spilbranchen, øh, nogensinde, eller nogensinde. Øhm, og det er faktisk et, altså, i det tilfælde, at kreditkortoplysningerne er stjålet, så er det måske på top 5 over de største dataindbrud øh, nogensinde. Mm. Øh, det er altså 65 millioner mennesker, vi snakker om, øh, og en meget stor del af dem har indtastet kreditkortoplysninger. Mm. Altså jeg vil sige, at jeg stoler på hinanden. Ja, jeg tror ikke, det er dem, der har gjort det. Nej, men det kan jo være, det enkelt. Det kan være, den enkelte af dem, der har gjort det. Jeg håber, det er en enkelt fra en anden, fordi de er nogle flinke mennesker, har hørt. Ude i byen. Det er svært at sige præcis, hvad det er. Det er sådan heller ikke så relevant. Det, der er lidt katastrofalt ved det her, det er, at Sony har altid været dem. I hvert fald med Playstation 3 år for Xbox'en, så var Sony i lang tid anset som dem, der havde den bedste sikkerhed. Der var ikke nogen, der kunne crack Playstation og installere de her custom firmware på dem. De havde, man troede, de havde lært deres lektier fra PSP'en, som var fuldstændig vanvittigt nem at crack, og blev slået fuldstændig ihjel af piratkopiering. Hvorimod Xboxen relativt hurtigt blev cracket. Det var så bare ikke de personlige oplysninger, der blev cracket der. Problemet, som det ser ud lige nu, er, at Sony sandsynligvis alt efter, efter alt at dømme, efter alle de konkrete informationer, hun har fået, rent faktisk har gemt folks personlige oplysninger og kreditkortoplysninger i TXT-filer uden kryptering eller noget som helst, hvilket vil at folk bare kan gøre at downloade en liste over alle kreditkort. Mm -hmm. øh, og det er ærligt talt noget af det jeg værste, tror jeg, noget, det jeg tror ikke, at man bare lige kan downloade en liste, nej, er... men stadigvæk. Mm -hmm. Der er ikke nogen. Der jo tydeligvis et kæmpe stort sikkerhedshul her. Øhm, og det, at, at de har været nede i så mange dage, viser også, at det er meget alvorligt for dem. Og spørgsmålet er jo, om de overhovedet øh, kan genvende den tillid, som de havde fået opbygget. Og det andet spørgsmål er også... I Altså, for hvor mange penge hvis så unge bliver sagsøgt, og kan de overleve det. Der er jo også en chance for, at dem, der er hacket den vælge at sætte penge ind på folks kontor. Det kan man op. Det, altså, det, det er jo ikke sikkert, at de, hvis de stjæler, de måske bare de hacket dem fra at give penge væk. Ja, det kan være, at de tager alle kontoren, logger ind på dem alle sammen, finder ud af, hvor mange penge der er, og så fordeler dem ud. Ja, fordeler dem ja. ud. Det er rigtig. Kommunistiske hacker. Ja. Det er det nye. Ja, og det kunne være meget fedt. Ja, det ved jeg sgu ja, det kunne Det kunne være rigtig fedt for <laughs> mig. Men der har været historier om, hvordan, uh, hvad skal man sige, uh, hvis man kan tale om en hacking community, det kan man jo godt, uh, at de har en evne til ligesom at police sig selv en lille smule. Så det kan godt være, at det her får en løsning, som ikke nødvendigvis behøver at komme fra Sony heller. Så det bliver meget spændende at se, hvad sker. Altså, der er jo nødt til at komme en eller anden løsning fra Sony, fordi de er jo nødt til at... Jo jo, men en altså, en i til, altså, i forhold til det så er Der er, også, der er jo også mange flere problemer, end bare lige det med kreditkortoplysning. Altså, kreditoplysninger for os danskere, det er jo det mindste af det, fordi at vi altid vil kunne få... Og langt de fleste steder i verden i øvrigt, der vil man jo altid kunne få dækket tab, man får ved dataindbrud. Fordi at man har lavet en lovgivning, der skal gøre det så øh, fortlagtigt som, for mus, og, øh, som muligt for brugerne at øh, bruge kreditkort på nettet, og folk er jo typisk relativt bekymret omkring det. Så det sker der som sådan ikke noget ved. Det er på mange måder langt mere betænktigt, at folk har ens kodeord og ens e-mail og, og så osv. Fordi hvis man nu fx har brugt sit kodeord flere steder, så kan man jo også logge ind på Amazon-konti, Facebook-konti osv. Så videre, så videre. Mm. Derudover så er der også et andet problem, som hedder, at der er jo mange mennesker fx, mine kære brødre, øh, som øh, PT spiller det er online rollespil der hedder DC Online Universe, som man altså betaler penge for hver måned. Hvad skal Sony gøre med alle de kunder, øh, som mister 14 dage, som de har betalt for? Øh, hvad skal de gøre med dem, som betaler for PlayStation Plus og så videre? Så der er rigtig mange ting i det her. Øh, så ja, det ikke bare lige bliver det Det bliver et kæmpe oprydningsarbejde. og det er jo altså, en pr skandale af dimensioner øh, for Sony. Øh, som det lige nu er svært at se, hvordan de lige skal komme ud af. Ja, på den side, at jeg så er man ikke ved, hvornår det kommer tilbage. Ja, det er jo ja. næsten det største problem, at ikke kan fortælle. At... Ja, det, det, det, det, det er meget chokerende at se en virksomhed, der simpelthen går ud og kommer med udmeldinger omkring, hvad der kan være sket, og så overhovedet ikke kommer med nogen løsningsmodel. Øh, altså ja. det, det ser man stort set aldrig, og det viser altså også, hvor dybt ja. det her problem egentlig er. Øh, for de andre sider vil jo sige, ja der har været der indbrud, vi løser det på den her måde, og det kommer online her. Det kan Sony jo overhovedet ikke sige. Hmm. Kan man så overhovedet spille på det, you know? Nej, det kan man ikke. Man kan ikke spille nogen online-spil. Det, oh, det der virker, oh, det, der oh, virker, det er ikke. System Update uh, virker. Den er ikke knyttet til din PlayStation Network konto. Det vil sige, at Sony kan godt uh, lancere en ny uh, firmware, som uh, kan lukke for hullet. Det er jo et kæmpe plus, kan man sige, for Sony. Mm. eller skulle de til at sende USB-stikker ud, eller alt det andet. Det andet, der også virker, det er, at opdatinger til spil virker også. Men, men altså langt de fleste spil hvor du sagtens skulle spille i single player, så vidt jeg ved, så kan du også godt spille sådan noget som Dragon Age 2, som ellers er låst til, at du skal være online. Det første, Dragon Age på Xbox, kunne man ikke spille, men man var online, hvis man havde downloadet DLC, og det ser ud til, at man godt kan det med Dragon Age 2. Så, der er, så vidt jeg er informeret, så er der Bionic, Commando, Rearm 2, og et andet Capcom-spil, kan ikke spilles. Spil Hvad med Demon's nu? Soul? Soul? Altså, det kan du ikke spille online, men det kan man ikke være online? Nej, ikke noget, Det behøver ah, det var godt. Jeg har stadig købt det, men det kan godt være, at lige vil køre det nu. <laughs> det er lige et tidspunkt, det er lige et tidspunkt. <laughs> øhm, så altså... Det vi kan sige herfra er jo, at man nok bør gå, som det mindste, bør man gå ind og ændre sin passwords på de sider, hvis man har genbrugt det password for sin Playstation-konti, på andre sider. Og jeg vil også personligt vurdere, at hvis man, hvis man har kreditkortoplysninger, så bør man nok få et nyt visakort. Eller bare vente på at se, om der bliver stolt nogen nogle penge, og så give den videre til banken, og dem har det for dig. Det kan man også gøre, men det er bare så bøvlede. Ja, men det er også bare så, så nedre, når man kan skal sidde Du at få et, et nyt kort, det kan du betyde, at du ja, får på Prøv at tænke, hvor meget plastik altså, der. er. Prøv at tænke på, på regnskåren. Ja. <laughs> <laughs> det, det er selvfølgelig op til en selv. Jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror ikke umiddelbart, at... Det, kan godt ind, det er jo svært at sige, om der er nogen, der vil bruge ind på netbanken ud fra det her. Det, det kan vi jo ikke rigtig vurdere. Mm. Øh, og hvis det sker, så er man i hvert fald dækket godt ind. Men det er jo aldrig sjovt at opleve et indbrud på en netbank, og yeah, man skal der er tage også, en, med, en masse bøv. Altså hvis det, man har så mange netbankkontor, så er det måske det, også sjovt, fordi de går investerer meget få penge for hver konto. Nej, det man kan sige, det er, at i de her øhm, situationer, hvor der har været hvis der har været angreb tidligere, øhm, hvor folk de har fået stjålet deres øh, dankoplysninger, så har de meget specifikt gået ind og brugt alle den kort, og så hævet meget, meget små beløb fra hver enkelt. Jeg vil godt, jeg vil godt lige have lov at sige, at, at nu bliver der sagt noget om, at de kunne hacke din netbank. Det kan de ikke med det, de har stjålet. Nej. Du, det bliver lige sagt, nej, det, det, kan de. nej, det kan en de. de, fejl. De, de, købe... Hvis de har de oplysninger kan de bruge de kredikoplysninger. De køber utrolig meget slik. <laughs> <Ja>. <laughs> Men de kan ikke, de kan ikke, det er ikke ja. jeres netbank, de skal have i Og jeg vil også nej, sige, nej, nej. det der med at lade det op til jer selv, hvorvidt de vil det. Nu har jeg prøvet at få mine kreditkortoplysninger øh, nappet på et tidspunkt, det er nemmere lige at bestille et nyt kort nu, ja. og så få det gamle spærret, end og skulle igennem det der. Øh, men det, det kan lade sig altså gøre. Det kan lade sig gøre. Ikke noget, altså I skal ikke være bange på den måde, men det er bare meget nemmere. Det andet er besværligt. Man skal lige en tur i banken og sidde og stå skoleret og på tro og lov klar, at man ikke har gjort sådan og sådan og sådan osv. Altså selvfølgelig er der ikke nogen økonomisk fare for jer. Det andet er bare nemmere. Øh, og jeg har snakket med Danske Bank og Jyske Bank i dag faktisk, som specifikt opfordrer deres kunder til at få et nyt øh, viserkort, faktisk, så øh, de vurderer, altså NET, de tidligere PBS, de har været ude og sige, at det begynder man ikke, men bankerne er faktisk ud og overportere folk til det, så det er sådan lidt, hvad skal man gøre, det må man sgu ind. lidt til men øh, det er nok meget godt lige at få et nyt kort. Mm. Mit kort bliver også altid slidt, for det ligger nede sådan en metal i 2 i ting så. alternativt, så kan man også bare sige, for nu er jeg ikke have en konsol, hvis man ikke har en konsol, så er alting rigtig godt. Ja, <laughs> indtil det bor ind på Steam, så... Steam kan ja, det også, for nu er jeg ikke have penge. Ja, det kan man også sige. Det havde jeg ikke om på hjem Det er man heller ikke gode Det hvis man nejmer til. Sådan Jamen jeg synes, det er en uh, god måde at undgå, at man får stjålet ting. Ja. Jeg får jo personligt hijacked min Battle.net-account sådan cirka hver anden dag. Men okay. ja. man kan få den der... Uh, ja, det har jeg også, også nu en sådan en uh, iPhone-app til at ligge en ekstra nøgle på. Ligesom nem idé. Det er pisse-irriterende. Okay. Og det er bare fordi, folk vil have alt mit fede loot i World of Warcraft, <laughs> som jeg ikke spiller. <laughs> <laughs> og det er pissebelastende, så jeg kan ikke spille Starcraft 2. Uden at, yes. uden at recover account, hvad tror er. Really... Hvordan får man den hijacket? Jamen, jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, det er fordi, de havde hijacket yeah. min, min Gmail-account, så hver gang jeg fik et mail, sendt en mail til mig selv om, at jeg gerne ville ændre min account, så gik jeg ind og sendte en ny mail til min Gmail og gik ind og ændrede den igen. <laughs> uh, Smart. Jeg hader polakker. Jeg er sikker på, Lakker. <laughs> Godt nok! Ja, fedt <laughs> i kassen. Så skal vi vidste <laughs> uh, uh. uh. Er der, ja. er der ellers sket noget ude og Øh, Portal 2 er udkommet siden... Åh øh... ah, ja, okay. Ja. Det er faktisk været godt. Er det, ja. det er godt, at der står nødvendig? Ja, jeg ved, at det er lidt udmærkig spændende. Vi har en anden uh, stor nede, vi snakker om. Eller, det er vel ikke om det er nyhed, det er rygte. Rygte! Oh, nej, nej, det er ikke et rygte mere, det er... Uh... Ej, specielt, er det blevet bekræftet? 2012 udgivelse. Ej, jeg kunne ikke kalde et rykte, bare. det et Men hvis vi sige, at mange af de ting, vi nævner op. om det, som er blevet bekræftet, er jo så stadig rygter. Ja, det er sandt. Men de fleste er det ting rygter, er faktisk jeg... fra interne Nintendo memos. Ja, det er et At det er fra interne memos. Det er rigtigt. Ikke dem alle Men, Men jeg ved lad... så ikke præcis, hvad er Men her. Jeg om, at der er UFO'er i verden. Okay. Tak, Christian. Øh, rygtet, eller det der som har er blevet bekraftet af, at der kommer bliver... Øh, øh, lanceret ny Nintendo-koncept. Lanseret, eller... Tos, Sony. Nintendo snakker om Wii 2 på E3 oh. år. Og så hedder det Project Wii. Cafe. Ja, Project Cafe. Virkelig dårligt navn. Ja, er det er ret dårligt. Project Cafe. Ja. ja. Det, som man taler om, og det navn bliver lige nu, det er Stream. Ja, og det vil jeg godt lade sige. Det synes jeg nok er det mest uheldige. Den har også hørt, at den ja, den er den er Stream er super uheldig. Det ser jeg nu, den konsol før hed Wii. Så bliver Will Stream skidt, skidt, skidt, skidt Det til siden. Det kan være, de er, det kan være, de er helt bevidst. Ja. ja, nej. Den er meget uheldig. At altså, jeg vil udelukke, at det, tænker, er ja. <laughs> det er sådan, penis. Og den måske også sådan lidt, altså ligger rimelig tæt på Steam. Ja. <laughs> ja. Øhm, ja. Det, er, det, det tror jeg, de er ret virkelig. Ja, ja. Lidt, lidt forskellige, forskellige komplevelser. Når man når man snakker, er måske lidt træls. Ja. Er der noget nede at stream over men øh, Nintendo plejer også at skifte navn øh, 15 gange, eller ikke ja. Nintendo, men deres konsoller 15 gange, før den kom ud. Ja, det var også gamle problem. Gamecube, kan jeg for eksempel huske. Den hed Dolphin eller lang Jamen, Det var jo kodenavnet, ligesom Project Cafe Café. Nu, ja. ja, Revolution. Revolution, Revolution og, og away, Dolphin ja. og, og, og Café her nu, ja. ikke? Det er sådan, de kendte ja. Men der går alle mulige crazy rygter, som jeg ikke ved, hvad der er blevet bekræftet, øh, siden altså, vi har fundet det. Men skærm... Der er ikke noget, der er blevet endelig bekræftet ah. af rygterne, kan man sige. Skærmcontrolleren lyder sejlighed eller virker sejligt. Ja, det kontrol... virker meget sejligt. Hvorfor det? Skærm i uh, touchscreen er alle mulige crazy. Skærm... Jeg tror, det handler de lidt om, at de er blevet trætte af at lave DS. Man skal bruge et mobile device som controller Nej. til en boks, der står foran i en fjernsyn. Det er jeg... lidt en blanding af to ting. Ja. Det er en blanding af iPad'en, kan Dumt man sige. Som, som, som har en touchskærm, og så den gamle Dreamcast, som havde noget, der hedder en VMU, som var det, man gemte spil på, som havde en lille skærm på, som man kunne se, for eksempel, man kunne kalde play i amerikanske fodboldspil på sin skærm, sådan så, at modstanderen ikke kunne se det, hvis man sad og i samme rum, for eksempel. Så det, som rygteren går på, er, at der er en, den nye Nintendo controller umiddelbart skulle ligne en Gamecube-controller bare med en 6-tommer øh, touchskærm ja. i midten. Og 200 lå sticks og 8 knapper så videre, osv. Så, videre. så en mere traditionel controller, en, øh, hvis man kan sige sådan en Wii-controlleren, som også skulle være understøttet, ja. øh, men med en touchskærm på. Så nu kan man spille Waggle-spil uden at have en Waggle-controller med ens fattige kammerater, skal stadigvæk spille med deres... Det, det er svært at sige præcis, hvordan det kommer til at gøre det, men man kan jo også man kan forestille sig sådan noget som, at man kan downloade et spil til sin controller, og så gå rundt og bruge den som håndholdt konsol Hvad er, der var meningen med den gamle Dreamcast VMU, men ja. måske aldrig blevet ligesom blev praktiseret. Og nogle små også. ting, men de var også så primitivt de spil. Altså. Ja. Ja, er der mange gode ideer med Dreamcast, som ja. aldrig blev til noget ja. generelt. Men altså, jeg synes egentlig... teknisk ja. skulle konsollen i... være køre fuld øh, 1080p, og ja. øh, være en smule kraftigere end Xbox 360. Um, altså, så det er 8, det 85% kraftig 85% have rygt at gå går på, hvilket er en del, er præcis, det er præcis hvordan jeg har fundet frem til, øh, det, det er, øh, den er uh, DXL-kompatibel det så. Men der har aldrig været sådan et standard mellem PS3 og Xbox øh, 360 så lang tid med ikke at lanceret en ny konsol, øh, mest fordi det er et business. Ja. Mm. Øh, de vil jo gerne have, de to kontroller kan, kan køre så lang tid som muligt Præcis. men nu har Nintendo så valgt at åbne, åbne ballet, ballet. Ja. <laughs> og kaste noget, noget en ny over. men altså, det er sådan lidt mm, har jeg lyst til at købe en Wii 2 Mario Kart i HD mm. altså, jeg, jeg <laughs> tror jeg springer fra det jeg vil sige, det er, at hvis de fortsætter i samme stil som de gør med Wii vil jeg ikke tror det gør oh, så vil jeg ikke have nogen interesse for det men kan Ruin har også lidt under, at det har været den ja. mindst kraftige kontrol. Hvis, at de rent faktisk, hvis det, som rygterne også lidt går på nu, at de går efter et mere hardcore-marked, og går efter øh, de folk, der måske gerne vil have en konsol der er lidt kraftigere end Xbox 360, altså kommer tilbage i det gammeldags rigtige kontrol-kraft, eller man kan kalde det, mm, yeah. så, øh, så kunne jeg så være interesseret, fordi at Nintendo var min yndlingskonsol, den kødte bedre lige en øh, Playstation og ligeledes, så var jeg helt lignet at Gamecube også og Super Nintendo osv. Så altså, de har bare nogle spilserier, som gør sig rigtig godt sådan, på cutting-edge-market, eller man kan sige. Ja. Altså, øh, og hvis de gør det, så ville det være super fedt, altså. Men altså, det er blevet rart se dem åbne op med noget andet ja. end Mario og Zelda. Ja. Så, ja, jeg, jeg, jeg vil gerne have en symbol til at være, til at være, være, være lidt, lidt ved siden af de andre. Altså, jeg synes heller ikke, har, så, det, så du kan Ja, dig fra dem. Jamen, den eneste grund til, at jeg har en Playstation, det er... Det ved, jeg ved det det faktisk ikke. Det var lige <laughs> når var, var billigt på tidspunktet der. Allan blev enige ja, om at skulle gå op på køkkenet. Ja, det blev et impulskøb. Øh. Og... Altså den den leget i skab i banessa. Ja, det faktisk ret rat. <laughs> ja, Pamela. <Barnetta. laughs> mm, love it. Ja, altså jeg synes det er fedt at vi kom med det her for at se man kan ryste med sin hånd det er sjovt. Uh, og, og, og prøve at lege med med hvad er spil? Altså med spilformatet. Det, det synes jeg er super vigtigt at gøre. Ret ja, det. Og det, det synes jeg også er kommet med med Kinect og alt det ting der... Konsol kan heller ikke overleve udelukken på Jo! Eller, nej, men ja. de, de kan prøve Problemet det, er, at, at... Altså, konsollerne skal jo dø, Tommy det, ja, ja, ja, ja. Det, det, det er det, vi ligger op til ja, ja. Og derfor skal Nintendo gøre noget, der er fuldstændig crazy For eksempel, altså have Jamen, en er, controller Jamen, have en controller bygget af vand Hvor der er en lille 6-tommer skærm i Med et kamera, som hele tiden registrerer dine følelser I forhold til spillet Så, så, så, så vandet får en temperatur, så du bliver gladere jo. Og der er ikke skal du kigger bare ned i vandet <laughs> ja, ja. og kigger ind i din sjæl det, der dræber konsollerne Er jo ikke, at de er dårlige Det, der dræber konsollerne, er, at PC. En PC. Men det er ja, også, man kan... Så det, du siger, at en PC er noget bras, fordi det er for dyrt og for kraftigt i forhold til, hvad man har behov for? Nej, det er, det er, det, fordi, det er En altså, PC er jo perfekt tilpasset det behov, du har. Ja, det Tilpasser alle behov, og det er også det, kontrollerne er på. Den altid. koster fem gange så meget som en konsol. Ikke hvis man du køber den PC, som du har brug for, så betaler du for det, du har brug for, i stedet for at købe en konsol, som kan et eller andet, som er for dyr i forhold til det, du vil. Og, men man kan sige, i til PC-verdenen, så konsolverdenen er konsolverdenen jo altid øh, lidt et tab, når de sælger noget. Ja. Måske lige med undtagelsen i ja. ja. men, ja. men men... Øh, men konsollerne er jo altid blevet solgt med en ret stort tab ja, ja. i de første mange år. Fordi, fordi spillene koster syv gange så meget, som de koster det. Det gør de også. Og så er maskinen forholdsvis meget overkill i forhold til markedet lige på udgivelsestatum. Og fordi man og der lærer man... at blive bedre til at producere konsollerne løbende på fabrikkerne, så det bliver Præcis, det kalkulerer de ligesom med. Og man kan sige, at det der er lidt sandt på den måde Nintendo så har ageret nu, det er, at de har lavet præcis omvendt udviklingsforløb af hvad Playstation og eller hvad hedder det, Sony og Microsoft har lavet med deres de har valgt at vente med at skrue hardwarens altså egenskaber op og så valgt nu kalder Tommy den gimmicken på en det er selvfølgelig lidt provokerende, fordi nogle spil kan man jo godt argumentere for at det måske er knap så gimmigagtigt som i andre. Men givet der er mange gimmiks, spændere og Mere på controlleren. Det er det. Jamen det ved jeg godt du uh... mener. Det ved jeg godt du mener. Men man kan også diskutere. Altså det er jo igen helt sikkert der er nogle ting til. Den maskine der er meget gimmigagtig på grund af controlleren. Yeah. Men der er også nogle spil hvor jeg vil mene det helt klart har sin ret, altså eller det kan retfærdiggøres. Hvorfor man opererer med den kontroller yeah, det er bare et spørgsmål om ikke. jeg det er gået for langt. Jeg synes, ikke er en sjov idé, men kommer ja. nogensinde til at være et godt spil ja, til Det ved er jo, at Kinect ikke Kinect. ordentligt, det er det, der er det grundlæggende udfordring. Ja, det, det, det du siger før med, at de har taget den omvendte vej, og nu laver også en high tech det, det tror jeg faktisk, jeg er lidt i med, fordi jeg tror, at på nuværende tidspunkt, så den hardware, det lyder til, de putter i den her... Stream eller café eller hvad det er. Det, kan også være det tror jeg er så slag, billigt eller? på nuværende tidspunkt. Det er nemlig det, er, det jeg mener. Okay. Det er lige præcis det, jeg mener. At nu, nu har de valgt den omvendte. Nu vælger de det så tror jeg meget at skrue op. Ja, i virkeligheden kan det godt på sigt vise sig at være meget fornuftigt. De kan lave en kraftig konsol, som kan tjene penge. Øh, ja, og det er ikke engang sikkert, at de behøver at sælge den med det store tab. Det tror jeg egentlig, at de penge på den ja. fra dag 1. Det tror jeg er deres helt klare strategi. Yeah. Altså Det handler bare om, at de skal komme før øh, den næste Xbox og Playstation. Det kan man det, sige, det, det, det, er jo, det er jo et fejligt spil at, at spille. men Og være tilstrækkelig kraftig, det er jo det, Dreamcast ja. stod på jo. Der burde jo være, mm. altså, Microsoft burde lancere en ny konsol på næste E3 om et år. Det er de nok nødt til. Men når de gør det, det er jo så, så spørgsmålet her nu, når, når Wii starter ud. Ja, fordi de har i hvert fald stået med, og det er muligt, at de har stået med hånden på ryggen med krydsede fingre og sagt, at der vil gå lang tid før, der kom konsoller fra det en. Jo er sjovt at stå, det er jo aldrig sjovt at stå det år, hvor en ny konsol, der er kraftigere, hvis den er 85% kraftigere end ens nuværende konsol. Øh, det er jo aldrig sjovt at stå som Microsoft et år, hvor en nu udgiver en rigtig kraftig konsol og så altså sige, her er vores endnu kraftigere konsol. Så er der en af folk, der allerede har købt den nye. Men hvis de kan vente et år mere, faktisk, så de først annoncerer i 2013, så kan de jo annoncere en, der er markant bedre. Ja, På et tidspunkt, de. hvor den konsol Nintendo har givet, allerede er standard. eller er bare, at det samme år som Playstation 4. Ja, det er jo så det der deres... Yeah. Der, der, der er store fordi, altså, det ser ud som om de nærmest ja. ramte en symbiose Hvor de kommer til at udgive samtidig Så jeg vil vurdere Microsoft Det vil være de store tabere her faktisk Jeg tror Nintendo, de skal sgu nok øh... Det er jeg lidt spændt på, fordi det er, det er svært at sige også For jeg synes tidligere, der kan man sige At Sony de har ligget meget på mainstream-markedet Med deres konsol, altså ja. Playstation 2 var helt klart Den mest mainstream konsol ja, overhovedet og, og Xboxen var noget mere Sådan øh, for de nørdede, ja. Og det var den, der blev øh, Jeg ved ikke, om man kan sige, blev hacket mere Men der var i hvert fald mange mods til den og i den her generation, der er det vendt 180. Det er klart Xbox, der er den mest mainstream af de der hardcore-konsoler. Det er så også den, der bliver hacket mest, kan man sige. Det er det så også stadigvæk, kan man sige. Men den anden, den er lidt mere for nørd. Så jeg ved ikke, og jeg ved ikke, om det kommer til... an på, hvordan vi er ret sikker på, at Playstation stadig... I Europa? Ja. Er den klart mere popular end i USA, tror jeg, det er... men jo, Xbox 360 er jo lige blevet den mest solgte konsol, nogensinde, så... Ja. Men altså, det, det, det bliver svært at sige, og det er jo også et spørgsmål, om Sony overhovedet eksisterer til den tid, og om det er blevet sagsøgt, så meget. <laughs> skal og, Ja, det er, det er heller ikke langt siden, de lavede den der nummer med LG og deres uh, blu ray afspiller og alt det der cirkus. og mm. at, at, at det at er det, altså... Det, Rygterne er jo også, at hele eller ikke rygterne, men der er mange kilder, der peger på, at generelt hele Sonys Playstation-division mm. har det rigtig skidt økonomisk, ja. og egentlig mest, at Sony mest hænger sammen på salg af fladskærme, og eller ellers slaver af hardware. Altså, der er jo ikke Så. nogen naturlov, der siger, at Sony skal lave en ny kontor. Jo, Nej. det tror jeg nok, at jeg læste fra på huvetsiden. Det er faktisk af naturen. Der ja. skal jeg komme en ny Playstation, for jeg kan ikke have en Xbox. Og sådan er det. Stop! Du må bare købe en Wii, Wii 2! jeg Tommy, tror, Tommy. Jeg tror, der kommer en PC for helvede. <laughs> mere PC. Ja, mere PC. Du skal yes. ikke sidde der gøre mere på Wii 2. Nej, som skal have det. <laughs> Fuck, ja. Hvad er det der med achievements? Ej, nu er det også je i okay. ja, jeg, ja, øh, je okay. jeg, jeg, jeg tror godt, at man måske, hvis man sådan lige sætter sig ned og en lille rationel rationelt, kan snakke om, at der er sket ret meget cross-pollination ja. på konsoller og PC-markedet. Ja. De men det er jo en degradering af PC-markedet, vil jeg sige. lad os bare lad os. sige det. Og, og det synes jeg virkelig, at, <laughs> at, at man kan mærke, at PC'en snapper efter at, at tage konsolkunder i stedet for at være, hvad det var. Ja, det, er jo lidt skuff, det er jo lidt skuffende i mm. et tidspunkt, hvor at det måske... At det var mest, grafisk, mest fancy spil, Crisis 2, udkommer både til PC og til Xbox. Og selvfølgelig lidt til det ud på Xbox, men trods alt... Ja, jeg men tænker jeg, så tjener penge, den den nu. Nu, ja. <laughs> jeg er, jeg er meget glad for. Ja, men, men, men, men, men på den anden side, så er det det der med, altså det mest fancy PC-inkrepasterer er også på Xbox i en eller anden udgave. så man ja, er stadig pænere på PC. Mulighed, men, men, altså, er, men det er jo ikke umuligt at samle. Men man kan sige, at altså, det er ikke så meget det grafiske, det kommer ind på. Altså, det er mere bare det, at... Altså at gamebladet også er blevet lavet om, fordi det er på ja. det er jo også Men uh, har, har du ikke sidder og argumenteret for, at du egentlig synes, det var lidt nemmere at finde rundt i? Uh, jo, altså jeg synes der... Altså, jeg, jeg ved ikke, om, altså det svært er svært, at det til, hvad, hvad <hællet> der er, fordi at det er også console, og hvad der er, fordi det er en tor. Jeg er sikker på, at hvis kunden var kommet ud på PC's, så skulle der også lave noget bedre nanosuit powers. Jeg er sikker på, at det første Victoria til Xbox, det bliver meget bedre. meget nemmere at finde rundt i. Det tror jeg godt nok, det er den sidste PC-bastion, som aldrig når, som går ud på konsol, det er de der Paradox-spil. Jeg vil tænke på noget forresten. Harts of Iron. kan man lave KZ-lejre? Nej, der er KZ-lejre, pow camps. det er det, de aldrig vil røre ved. Okay, det? Hvis man nævner et så bliver det Vesteros Band og sådan noget. Okay, nå, men nu tror jeg, at Vesteros vil have udtømt de her nyheder. Ja, overhovedet ikke. Jeg tror, at jeg, hvis jeg skal give en sidste ting, så vil jeg sige, at jeg synes, at... Det her virker som et rigtig fornuftigt træk af Nintendo. Og ja. et mega nødvendigt træk. Ja. Et træk, det giver mening. Ja. Mm. Og sidste nyhed. Ej, vi fik nævnet på 2 udkommende, ganske. også. vi ned? Nej, nej, nej, nej. <laughs> ja, er du ja, da Ja, det er. Det det fik vi sagt. Og så kan vi se tilbage med spørgsmålet om, hvornår kommer den næste half-life? det kan godt være at at diskutere det. det er Jeg håber ugen at, at Valve har sagt, at de ikke vil lave flere single-player-spil. Og oh, oh, ja, det er, rigtigt. det er faktisk en nyhed. De sagde ikke, at de vil have flere singleplayer ja, De sagde, at Borten tog det sidste spillet med singleplayer single som hovedfokus. Ja. ja, men det betyder stadig godt, at det godt kan være en meget stærk singleplayer-kampagne, som for os har en omkord, eller mindre. Nej, ekstra stærkt, ja. Altså, som så, så, så, så det står lige nu, skal vi aldrig mere købe værvespillere. Det, det betyder, spil, at din vi kunde vil lave iPhone-spillere. Jeg iPhone er superspændt på, altså fordi... Altså, 3 eller Half-Life 3, eller hvad fanden den bliver? Half-Life 6. Jeg ja, Half-Life 2 altså, episoderne kunne du lige så godt have haft en anden, der også blev Alex. Jeg vil gerne have ja, Steam meget, så. til iOS devices. Jeg synes det er rigtig irriterende, at der kun er sådan ja. en anden part. Mm. Men um, um, jeg er utrolig spændt på omkring uh, Valve uh, Half-Life, det næste der kommer. H hvordan det kobler sig sammen med Portal? Jeg glæder mig så meget til at spille. på ja, jeg, jeg Jeg, jeg tror vi, vi skal ind i Half-Life 5 eller, har, på, og Portal 6, før det sådan virkelig bliver koblet sammen. <laughs> må man sige. Nå! Okay, det sige, det. Det ved jeg. Det jeg. Har du og føler sig brugt. Altså i Portal 2 der er ikke så meget Nej, men på på lad forstille dig Gordon Freeman. Nej, nej, nej, nej. Forestil dig Gordon Freeman der kommer med den der store dampdrevne Portal Gun. Jeg kan ikke gøre noget. Eller eller andet det kan. Det kan være noget sådan ting. Okay, det kan være, vi snakker. Vi må transformere det her over i vores spoiler. Vi tager en kort pause og så går vi ind i vores podcast. Tak for nu. Det var dejligt at se Det var meget godt. Jeg skal ikke være her til spoiler Vi siger lov til Peter Grundfeldt. Hej med jer. Tak fordi du var kommet her. Det er noget jeg siger igen. Du er en gæst til det her podcast. Det er jo selvfølgelig alt sammen. <guligheder> Ej, vi to mig og Johan. Jeg tænkte, det er ret lang tid. generelt, ja, vi, vi laver mange podcasts, som vi ikke udgiver. Så. Ej, Sådan, jeg, det er, vi har nemlig høje standarder. Ja, vi kan godt lide kvalitet. Den der, ja. hvor Christian bæltede på sin stol, den var fuld, den skulle ud. Den var så god, at den, <guligheder> den skulle ud. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror, han klog med alle sammen. Det kan du vist, <guligheder> det er Christian. Men uh, ja, hør det her dejlig musik, så vil du tilbage lige om lidt. Dup, dup, dup, dup. Velkommen tilbage til vores Portal 2-spoilercast er det nu. Uh, ja, det er så hvis du ikke har spillet Portal 2 endnu... Så, bliv med at høre. Ja. Det, det Peter, bliver meget bedre. Øh, ja, Peter er jo gået nu. Ja, øhm, jeg ja, det først. Ja. Pause nu. spil. Hør videre. Ja, lader eventuelt hopp hen til de sidste tre minutter og høre den dejlige slutsang. Ja, det må så, du så. gerne. For det har højst sandsynligt ikke noget fra Portal <laughs> 2. Højst sandsynligt ikke. Det. det bestemmer jeg. Jeg hører en lille lawsuit komme oh, i GameTest-retning. Ej, oh, fuck det. Det, det, det, det, det, det er værd. Men, så, det værd. Lad bare tage sanger på den i uh, midi-format, midi øh, så er det, okay. det ja, er, at, ja, Altså, hvis jeg har en mærkelig undskyld. Nå, jeg har ikke købt det, eller jeg har ikke råd, så du, stjæl det eller købe <laughs> det. <gæld> det vil yeah. vi gerne ligesom, <gæld> er væk, lige, som vi i, i, i selskab, sige. Vi stjæler ikke noget her på Nej, Vi betaler for at spille, men vi kan rigtig godt lide Vi stjæler her på GameTest, men vi opfordrer ikke andre for at teste. Altså, vi stjæler ting fra GameTest. Vi stjæler ikke And And for game for game yeah. For yeah. det er får game test, ja og stjeler fra en anden, ja og Tommy, ja han er game test, yeah. Jeg har stjeler for mig selv, ja yeah. det, det er derfor du ikke har nogle penge, <laughs> jeg har stjålet mig alle sammen, jeg, er jeg kan ikke lade være at det Okay, jeg lægger ud med en kontroversiel kommentar, så kan I diskutere for dem. To, du tror jeg det ringe. Yeah. Jeg, er jeg, er er jeg er enig, jeg er enig, ja. jeg er lidt uenig, jeg, jeg er meget uenig. Nej, det er jeg egentlig også. Ja, okay. ja, det er en ret dårlig diskussion. Okay. Tommy, du er enig? Jeg ja, er enig, jeg er uenig. Nå, no, okay. okay, ja, ja. okay. Ja, ja. Så det konkluderer så vores uh, Portal 2? Ja, det er godt. Okay, hvad, hvad, hvad gør vi så nu? Skal vi, skal vi gennemgå Portal 2 fra, fra den uh, awesome start? Hvad med, at vi hver især siger at vores yndlingsdel ja, det er af det. Portal 2? Ja, det det det Startende med Tommy, for han vil altid gerne sidde sidst. Ja. Så Tommy starter. Ja, Tommy starter. Så fordi jeg er vært, så siger jeg, at Christian Bakke starter. Det er, det er rigtigt. Det, det, kan, kan han gøre det? Ja, det kan han. Ja, det kan han Han er jo gengelsesmester. Okay. Jeg skal altså lige tænke jo. Uh, er det lidt som det er Christian, der starter? Fordi han er sådan, der, der elsker på det mest. Du møder som er det, er en drag. <laughs> okay. Uh, man kan, ja, jeg ved ikke, om har bestemt, Altså jeg kan bare godt lide Wheatley. Ja. Ja, det er altså, en dejlig er meget, stemme. Jeg synes, Steve Merchant, har gjort det rigtig godt som den her stemme til den lille runde robot mm. ja, som en så en bliver tænkt en lækker. stor robot ja. <laughs> øhm, mm. og ja, jeg synes faktisk at, at, at, at måske at det var bedre at bare fylde Poul 2 lidt mere ud med ham og lidt mere glæders øhm, fordi jeg synes at jeg ved ikke jeg synes, altså, jeg synes, at, at det største problem med glæders i Poul 2 det er når hun har en kartoffel og man ikke kan høre hvad hun siger <laughs> men, men der, det, det irriterer mig lidt Det der at, har hun heller ikke glæders længere så har det jo Caroline. Nej, nej, hun er glædt af os, men hun opdager sin, sin skjulte... Altså, som, som, som så som kartoffel, så begynder hun ligesom at være den anden person. Hun prøver ja. at en anden side til sig selv. Hun, hun har ikke nok energi til at undertrykke de der ja, kan, personlighedstande, den øh, Men det kan man jo sådan der, øh. sige, at, at i den situation, så er det jo primært Wheatley, der snakker. I hvert fald lige så snart man kommer tilbage. til Wheatley Science. Eller, Wheatley, La Wheatley Laboratories. Laboratories. <laughs> yeah. um, så, så det synes jeg egentlig ikke gjorde så meget, men det er rigtig nok, at Wheatley er da klart den, den stærkeste karakter i det spil. Ja, yeah. men det er jo på du... dialog, det er ham, der siger mest, Ej, er det, så, det, det, det er jo ham, ham, du relaterer til i løbet af spillet. Yeah. Jeg synes sgu næsten, det er Aperture, der er den stærkeste karakter. Ja. Altså, Cave, Cave Johnson? Nej, Nej Aperture Science som, som, som ting, som ja. organisation. Altså, så sådan med historien. Det tror går, jeg faktisk, jeg er lidt uenig i, fordi jeg synes at på mange måder, det, det, jeg ved godt, man får meget mere videre om det i to Det synes jeg også er, er rigtig positivt. Men jeg kunne rigtig godt lide den der mystik, der var omkring Apps Science i, mm. øh, i det første portal. I det her spil, der på Apps Science var fuldstændig fjollet og var sådan en idiot, der ikke rigtig aner, hvad de laver. Nej, og... nej, overhovedet ikke. Altså, de, har, de har jo et klart mål. De vil gerne lave nogle utrolig gode. Jo, jo, men nej, det synes jeg faktisk var lidt synd, at ja, ja, det blev mere. Apps overhovedet ikke udforsket. Ja, der, der, var nogle, der var nogle små hints i der mantra, men det der monster. Ja, i det første monster. Men de kunne godt lige have brugt det sådan. Science'en bag badeforhængen, ja, ja. Det vil jeg gerne hørt Sådan om. at den her maling, den handler om, at du skal komme hurtigere igennem badeforhænget, eller, ja. eller du skal komme over i en eller anden forhængning for at komme mm. ind i badet, eller, altså sådan nogle ting der, det, det ville jeg, jeg skulle også rigtig gerne have men jeg er, ikke, jeg er overhovedet ikke skuffet. Nej, over, at, ja. at, uh, godt spil. Ja, super, super spil, super spil. Bedste spil. Emma. Det var bare det lidt synd for J.K. Simmelsen, at han ikke den samme rolle. Ja. <laughs> han, han må snart være træt af og bare være sur. Ja. Men det er også meget kontemporært at uh, når vi går tilbage i de gamle Aperture Science uh, testchambers, hvor vi bare har den her fantastiske mad med en stemning med industrialisten, der bare skal presse det her fremad, uanset hvad det koster, og selvfølgelig koster ham livet til sidst. Ja. Men så overfælder han glæder os, og hey, så er vi altså glade ja. sidst. Ikke? Men hvad skete der egentlig med Kave Johnson, efter han døde? Uh, altså, som jeg ser det ud fra spillet, så, så dør han jo bare. Men, men de bliver færdige med den her computer, der kan rumme et menneske, ja. og så får Caroline pladsen i computeren. Altså hvis du gik ind på aperture mm. så er der jo hints af, at uh, KF Johnson han stadigvæk eksisterer som mm. et program. Ja, det er nemlig også det, jeg tænker. Det, det ligger det sådan lidt op til, at ja. ligesom som Caroline blev lagt, og hun var sandsynligvis den første... De tager lidt på, Caroline, ja. Jamen, siger de ikke på begge måder, at de bliver spillet? For jeg har ikke kunnet det. Kunne, lige, for, jeg, det kan endnu. Nej, fordi jeg tror, i sangen til sidst siger de Caroline, altså i spillet siger de Caroline. Ender en, en, en, den her podcast men vi prøver på at synge hele sangen igen. Nej, ja. nej, nej. Det, nej, det jeg kan godt, jeg godt lukke, det gør. Altså, nej. jeg kan jo altid den for <laughs> <laughs> Men det gør det jo alligevel ikke. Hvem ved, det kan være, at jeg har lyst til at arbejde hårdt. Vi kan starte med uh, Turrets-Operen. Uh, og ja, oh. <laughs> oh, ja Turrets-Operen. Altså, for oh. at spoil den for folk, der ikke har spillet spillet endnu. <laughs> det er det mest random at putte ind i et spil en seriade sunget af maskiner, der gerne vil dræbe dig og ikke har ondt uh, af, at du slår det er fantastisk. Ja. No hard feelings. Ja. Og det er Animal King, som <laughs> <Ja. laughs> jeg synes, det med. bassen, og det er jo, ja. jo klart. Jeg var så over, at der ikke var forskellige typer af turrets i løbet af spillet, men det er, jo, det, er jo, det er jo noget, de har haft sådan oppe under udviklingen af det. Ja. Altså, de ja. har haft alle mulige idéer til, at der skulle være forskellige områder, hvor forskellige personalities bliver bestemt over ja. mm. dele af Aperture Science. Det, med, finde, jeg. det kunne være super interessant, men jeg kan også godt forstå, at de scrapped det, efter det måde. Ja, igen, den minimalistiske en kendelighed fra det første spil. Ja. Øh, et turret er, som et skal være, og man kan ikke bage den længere. Det, og de det, har jo de her for helt distinkte, altså det, det er jo et meget opdelt spil på den måde. Ikke? Ja, Der ja. er sådan helt konkrete sekvenser, hvor du Fri. siger, nu er jeg her, hvor at, nu, er jeg, nu følger jeg sammen med Wheatley, nu er jeg inde med Gladders, at blive testet, nu er jeg ja, mm. øh, tilbage og se historien for Apple Design sammen med Kate Johnson, og nu er det så Wheatley ja. Laborator. Men så også super godt sammen. sammen. Tommy, hvad, hvad, hvad er dit yndlingsmoment med Wheatley? Nu var du siger, at Wheatley var det øndingspunkt i Portal 2. Jeg tror måske, at øh, det er lige når han bliver til glatters. Som man kan sige. Ja, ja, han ja. Bliver når til. han får magten. Ja, <laughs> at det, at det, ligesom, fordi det er ligesom... Det er det lidt, lidt twist, som man måske havde ja. forventet, ikke helt havde forventet alligevel. Ja, ja, um, ja, ja, jeg havde ikke regnet med det før. Ja, men jeg, om, jeg havde tænkt, at han okay, er en karakter, der kommer til at følge en igennem ja, hele ja, spil, ligesom ja. Alex i Half-Life. Øh, men jeg så switchet det lige rundt. Øh. Skød jeg med Portal Skyder. Når han og kigger på en lige før hans mander i elevatoren, så kan du skyde ham, og bliver en mega sik over. Ej, det kan være nice. Oh, tredje gennemspilning. Men altså, der Skyder er mange really. ting, man kan yeah. gøre med ham, for eksempel det der med, når han opfordrer en til at slå i selv ihjel, yeah. mm. så kan man gøre det. Altså, det var ja. en virkelig, virkelig god idé, det der med, at, at han skulle være den største, at han har lavet som at være den største idiot nogensinde. Yeah, for altså, for the greatest minds at, yeah, yeah, at du, worked du, du together to make, du make du the biggest idiot. Du var ikke bare designet på til at være dumt og du designet til at være den største idiot nogensinde. Men det, det helt, altså i starten at jeg havde jeg ikke helt forstået, at han den idiot. Også fordi man selv blev sig, som ja. en idiot, fordi man bare hopper i så fra sige apple og sådan noget. <laughs> så det var først det, at når Gladys nævner, at han egentlig er en idiot, er egentlig, det ja. godt for mig. han. Ja, fordi de, de overspillede det ikke alt for voldsomt. Altså, det virker, ja. når man har en relativ plan i starten. Så ja. Ikke sådan fuldstændig funktionel plan, han smadrer lidt af ting. Men, øh, men trods alt, så fører han jo en hen til som sagt. Um, så det er jo ikke fordi og han får fuldt tænder, tænder hende så også. Ja. og det, det, det, det gør han dumt. jo selvfølgelig så, altså dumt. selvfølgelig er de ting han gør i sidste ende idiotiske idéer, men det er alligevel sådan lidt overraskende, når man finder ud af, hvad han egentlig er. Ja. Um, det var ikke, det var ikke overraskende for mig at finde ud af, at han, at han blev ondt. Det er sådan ligesom, og det, det, det er sådan at det jeg har med Portal, at så Portal 2 følger en meget mere klassisk fortællesstruktur end det første spil. Um, hvilket også gør det noget nemmere. Sådan at... Men det er måske også, fordi det er længere. Altså... Ja, ja det, altså, det, det passer fint nok til. Altså, jeg, synes, de har offret den, jeg synes, de har offret rigtig meget den her minimalisme øh, for at skabe en, en større og mere omfattende historie. Det synes jeg også er fint. Det, jeg, jeg, jeg, jeg, vil ikke, jeg vil personligt ikke have, at de bare laver det samme spil igen, så jeg synes, det er meget bedre, at de eksperimenterer med det. Men man misser selvfølgelig også noget ved, at... Øh... Altså minimalismen ryger jo allerede i det øjeblik, ja. at man går igennem Aperture Science, og alle rummene er i stykker, ja. fordi en hel mm -hmm. del af det i det første spil var, bare, at du havde de her helt hvide i rum, ja. og du gjorde det, du skulle gøre. Ja. Ja. Men Det var, ja. det var, det var så også det, hvor man kom altså, efter, man ja. Ja, men... men igen, ja, men jeg, jeg elsker der hvor man kommer ind i det første rum, og man ser hende, hende øh, begynde at genopbygge det og smække nye paneler op. Ja. Ja. Oh, I love it. Have a I love yeah. you. We are, we are acquired by federal law to inform you that this room looks brilliant. Eller hvad fanden, Det er en situation. This next test looks... <laughs> men hvem er... Vi har haft... slutning. Jeg vil faktisk gerne lige sige noget om, om Weekly nu, når vi sidder og snakker om han yeah. lige Fordi mit yndlingspunkt med Weekly. Åh, oh, ja, det, det, det, uh, det er kun mig, der må sige. <laughs> det er kun der kan lide Det var uden tvivl, det aller sidste, hvor han ligger i space. Yeah. For hvis man tænker over det, mm. har I nogensinde haft en... Slutboss i et computerspil til at sige undskyld til jer efterfølgerne. Så helt oprigtigt, var sådan at sige, det. jeg vil sgu gerne sige undskyld. Og ikke bare fordi jeg er i rummet, men undskyld, jeg var bossy, jeg var... <høj> Og så selvfølgelig, the space. the space cube. I'm in space, gotta say all. <laughs> I'm not even angry Nej, I'm han... being so mm -hmm. sincere right nu. now okay. altså, der, hun, hun, hun siger ikke undskyld direkte, men os hun havde jo lidt samme ja, hun, var, hun havde stadig ved der sting, sådan med, at stinge uh, yeah. Hun var stadig bitter på dig var Jeg tror heller ikke, man skal give Wheatley en masse magt nu selvom han er ude i rummet. Mm, ja, ja, altså jeg følte virkelig det var rigtigt. Altså, ja. det var en en, ja, en ej, ej, var... Jeg, jeg jeg følte bare mig en idiot som ikke vidste hvad han sagde. Næsten. Nej, fordi han okay, han beklager super det Space Cube, der er helt ærroy, ja, ja, men altså, super jeg, glad. Jeg, jeg føler så lød over tingsen. Det var det var sgu ikke så Det var ikke smart, det ja. var ikke så smart man. Jamen, altså, men. Ja, men så ja, og så man blev koblet til Habitat Science Jeg tror noget, så, jeg at jeg til de det det spillet lægger klart op til at de har mulighed for at lave en Pluto 3. Yay! In space. Åh, jeg var bare gerne spille spil der bare handler om Wheatley og Space Cube. Der var du rundt om hinanden i to timer og bare af samtale. Det ville være det bedste spil. I slutningen af Coop. Hvad skete der der? For jeg havde ikke noget lyd. Så jeg havde ikke hørt fandt fuck så da bare... Hvorfor satte du ikke lyd på det? Det var fordi... credits der Kan vi måske ikke snakke om Coop til... Jeg smutter lige om to sekunder. okay Og jeg er ikke kæmpet det. Så sig det bedste du glæder på. Det var en spoiler-cast. Okay, slutningen af Single Player. Munden ja, det synes jeg var lidt overdrevet Men det var meget sjovt ja. det var sådan Det var man lige der... crazy nok Det var så sådan awesome Ej, det kom fuldstændig bag på mig Der lige pludselig var hul der Ja, det er der, det skyde Alting bliver suget væk Og så er jeg på munden jeg så altså, portaler for en helt anden dimension, når det er sådan nogle afstande, vi snakker, og det var, ej, jeg synes, det var mind-blowing. Altså, nice. Jeg synes, det var fint, at man får at vide i løbet af spillet, at vi har fået nogle moon rocks, og de er meget mm -hmm. giftige, men vi fandt ud af, at de er helt gode portal Conductors. Ja, ja. ja. Så du ja. har man ikke lidt videre, hvorfor det kan da så gøre ja. det. Det jeg ikke mærke til. Men har, jeg tænke mig, at det havde været lidt sværere at lige finde ud af, hvad man skulle gøre, mm. fordi når du... er ja, den selv ja, Når, når, når det du overtager control, så kan du mere eller bare trykke på en knap. Det var en kun kiggede og QuickTime venter og jeg tænkte også, ah piss QuickTime vent ja. men nice. Nej <laughs> det var sjovt. Der har heller ikke været nogen anden ordentlig måde at gøre det på. Altså, altså det eneste det lugter en lidt smule af, det er de og som de selv har bedt om at sige at de vidste ikke helt hvad de skulle med slutningen øh, og det er sådan altså lidt random men det er jo meget sjovt. Det passer også godt og til. Det er mere sjovt end det er rigtig godt altså. Nej nej helt sikkert, det er gimmick men for han jeg synes også bare Jeg synes det er den fedeste gimmick også fordi slutningen for mig var Altså kampen med Wheatley til sidst var var var sindssygt en sindssygt fed og det var hele tiden sådan okay nu skal jeg jeg, jeg skulle hele tiden være ops på hvad der foregik rundt omkring med jeg skulle finde ud af hvor alle de der skulle være ja. og det var meget meget fedt det synes jeg var en fed kamp slutningen på den kamp var episk altså skyded portal på månen mm. Mm. what the fuck mm. og så efter det ja. så så så bliver der bliver jeg ved med at bare få en en en lykkefølelse af, så kommer der turrets der i stedet for at skyde der begynder at synge for dig så kommer der en sang til dig, og så får du din lille Men det campaigner. er også noget, altså det er jo sådan lidt... Awesome. Jeg, jeg synes måske, at den slutning er sådan lidt... Altså det, er det der med, at Glatter skreder dig rigtig godt. Og det hun siger rigtig godt med, at hun har slettet Caroline og osv., osv. Men alt det der, der sker, hvor man så kører op i elevatoren, også det med månederne. altså det er også nærmest sådan noget portal fanfiction. Altså det er lidt... Sådan, uh, bare servere det, som man ved, at dem der, som dig, som virkelig elsker Portal, <laughs> at du vil elske, at de der turrets sang den der companion-klub bliver spillet ud af, bla bla bla. Altså, det er jo ikke, fordi det er en god slutning, rent narrativt, men det er det servicerer folk, der virkelig elsker Portal. Nej, men du, altså, du, det fjollede i Portal er jo centralt. Altså, det er rigtigt, men det behøver ikke være all-out fjollet. Altså, den første Portal-slutning, jeg, jeg synes, det første Portal slutter meget mere stærkt for mig. Øhm, før og efter det, announcement af Portal 2? Før. Okay. Fordi det er mere, altså det, det som jeg synes er godt ved Portal, er at det kun er fjollet. Mm. Det er også øh, det er også en god historie i bund og grund, ikke? Øhm, og altså, at skyde en på Månen, og der er små turister så, og sænge og og sådan noget. Det er rigtig sjovt, altså, det rigtig morsom, det er, og det var rigtig morsomt det det var rigtig fedt og sådan noget, men altså. Det er jo ikke... Ej, det er lavet helt op til... Ikke? Ej, jeg er egentlig A sige, at man skal suspense in på, disbelief. A I I kan... forhold til, at det foregår i samme univers som Half-Life, øhm, så er det jo stadigvæk... Det burde det være bygget på nogle regler. Altså, hvis man bliver suget på månen, så overlever man ikke. Det var det, det der. Ja, jo, Jamen, altså, hvis, hvis der kommer luft igennem fra jorden, ja, så er det ikke bare holde sådan der, holde fast... Det og Det Nej, altså, der... det er jo ikke der bliver blæst luft ud på dig det vil jeg den er Du kan, du kan ah, godt holde dig tilbage. Det, det, det, det kan du ah, godt med. Skal det, vi prøve det, det. Det. Det jeg, det det jeg har en portal, John. Skal prøve det? Men det er jo ikke det, der er problemet for min side. Problemet er, at ved at vælge at lave den her slutning, som jeg synes er en glemmerende slutning, det er bare en meget distinkt slutning, der, som vi ser, det er fjollet i portaluniverset, så vælger man jo også at afskrive det mere... Altså muligheden for at lave en dybere, mere sådan half-life-orienteret historie. Det synes jeg virkelig ikke, fordi jeg, jeg, jeg synes jeg synes satan også at der ligger en dybde i den humor, i den, den karakterfremstilling, som, øh, som glætter os, og det der med at flyve rundt ude i rummet, og så sige spæs, spæs, spæs, spæs, spæs, og og, og og det der med at overveje, ja, okay, mine handlinger var sgu ikke helt, som de kunne have været, for nu er jeg ude i rummet. Og altså, når, når, når fysikkens regler på den måde bliver båret i et spil, så bliver det for ekstremt til, at vi kan, vi kan fange det med nogle sådan dramatiske shakespeare Det er heller ikke så meget idéer. det, jeg tænker. Jeg tænker mere den jeg, der sidste, jeg, hvor man jeg, jeg, op jeg, i elevatoren osv. Der er mange gode elementer i slutningen, men den bliver bare så fjollet i sidste ende, at den mister lidt af... Det synes jeg ikke, fordi Aperture altså, Science er jo... Altså, jo, det er, det, det, er, det er bygget op omkring fuldstændig idiotisk idé om, ja. hvad der kan lade sig gøre. Vi bygger et... Jeg ved ikke, hvor meget det er... 50 kilometer dybt hul. Det er dermed, at vi bygger vi oven på er... alle vores fejltagelser. Det, det, det handler. Om. Mm -hmm. og det er fantastisk, fordi det, det, de må have gjort, det er at bygge et utroligt ja. dybt hul, og så har de sagt, okay, vi starter her, så laver vi de første tests, og så oh, bygger ja. vi oven på dem. Ja. Men, det genialt. Appeture man, man, man Science mister jo al sin... Credibility. Ja, og alt, sin, altså alt, hvad der kunne have været skræmmende ved sådan en organisation. Men det har... det Som der også stadig er med Black Mesa, det ab, synes jeg bare ab, er, det er, det er, det stadig det er blevet snært tilbage yeah. Fordi hvis du, hvis du ligesom uh, fylder med i historien, som bliver også announced i, i forbindelse yeah. med, med det to, man. det er jo med, hvordan at KF Johnson lavede uh, Take-A-Wish Foundation, yeah. hvor man tager det største ønske fra sygebørn. Actual altså, <laughs> uh, Science er... <laughs> the Reverse Heimlich Maneuver. Ja, yeah, yeah, The Reverse Heimlich Maneuver, hvor i årene efter, der døde flere folk øh, ja, ja. af choke, selvom at de fik udført den Heimlich Maneuver på sig. Og det er fint nok. Det må der også gerne være, for, for uh, Portal ja, ja. vi er jo Half-Life's comic relief. Og og jeg, det, ja, ja, men jeg, jeg synes virkelig også, altså Valve viser med Portal 2 også, at de, de har kapacitet til at kunne, kunne opbygge et komisk univers med integritet, og det synes jeg virkelig, de har. Uh, hvis de så også, og det, det er den nye udfordring, og det tror jeg sgu også, de kan finde ud af, at, at, at koble de to universer sammen. Koble, det tror jeg ikke, de kan mesa med af. Det tror efter ikke, de kan Det tror jeg ikke, de kan det, det tror jeg ikke, de kan finde ud af. Efter Porto godt, de ville gøre det med, altså og det er lige præcis, det, jeg mener, at det tror jeg faktisk, at slutningen på Porto 2 gør, at de ikke sige, er altså, liste sit. Det set. kommer det kan sådan på, det, at man ser slutningen, fordi jeg tænker lige snart, lige, for mig lige snart at give en elevatoren, så... At slut ja, og, og det med robotterne laver opera og noget, det er bare en slut slutsang. Ja. Altså det der var den animal king og sådan noget, det var også bare sådan en når gag. Og man kommer og ud så... på overfladen, yeah. ja. det gør du også ja, ja, ja, ja. første portal, ikke? Men så det der sker med ud overfladen, det kunne faktisk være ret stærkt, at man bare kommer ud og kigger på den her mark. Det der er da også en symbol for det kan man sige. Men så lige pludselig, så kommer den her kampagne købe ud. Det er meget sjovt der alt det der. Men det er heller ikke mere end det bare er sjovt. Nej nej, men jeg har bare sådan et "okej, okay. okay, jeg bliver så glad". <laughs> I jorden kom vi også bare op til overfladen og så tilbage igen. Ikke? Altså det er sådan lidt, altså, jeg ser det ikke helt som en det vigtig nok. del af slutningen. Det er bare en del af aftrunen. Jeg vil lige hurtigt sige først måske i hvert fald, at mit yndlingsøjeblik, i podcasten er nok lidt anderledes end så mange andre, men det er sådan en lille bitte detalje i den der Cape Johnson-del, hvor de begynder at snakke om de der hobos, de har fået ind til at lave de her tests, så det hele tiden refererer til en, som om at man er sådan en eller anden, de har fundet på en bænk, mm. hvor man så kommer ind der lige før man finder glat, og så er der sådan et billede, hvor et, der hænger, de, de snakker om, at du får 60 dollars på at lave mm. de her tests. Og så er der sådan et billede af sådan en håbeåben, og hun er sådan mega glad står sådan, yeah, er 60 med sådan en så. og så er der sådan 60 dollars til over mig, og sådan fly i baggrunden, alle mulige slags, man kan købe og sådan Det synes jeg var det klart. Jamen også vi det starter med at være sådan astronaut og ja. war og sådan noget, og så lige på scenen, så er det bare okay, hobos, det er en gider nu. Ja. Altså kunne jeg kunne rigtig godt lide, når Cape Johnson han snakkede om uh, i virkeligheden, den del med Cape Johnson er klart den del af spillet, jeg mindst kan lide. Jeg kan helt godt lide Cape Johnson, men jeg synes det der, det vil jeg så lige jeg synes det der, at gel ikke fungerer særlig godt. Uh, det er okay, men det er slet ikke så sjovt, som resten af spillet. Uh, og jeg synes, omgivelserne er sådan lidt kedelige, men jeg synes, han er helt sjov, og jeg synes især, det er genialt, når han sidder snakker om alt det der som The Lab Boys har sagt han skal sige. <laughs> The labboy boys said I should tell you that you might be killed. <laughs> ja, du Get back to work. Det er meget fantastisk, at vi de der vitrified uh, testchambers og kan høre historien om, hvad der er ja. sket derinde. Sådan her, hvis du allergisk overfor nødder, er det ikke så godt du var herhen, fordi denne her stråde vil prøve at lave dit, øh, dit blod om til peanutvalg i et par sekunder. Og det var sådan, science kastede for alle vinde. Ja. Øh, hvis, hvis du var her for den store Great uh, Praying Mantis-test, så har jeg sådan en dårlig nyhed. Den er desværre blevet aflyst. det gengæld får du en shotgun, og nu skal du hen okay, ja, ja. ja. ja. og skyde en masse Praying mantis altså Ja, og det er jo, det er jo ren fjol. Ja. Øh, og snakker om ja, ja også, man, husk, husk at markere din hud sådan at vores portalteknologi nogle gange, nogle hudtyper fungerer ikke gennem portals, ja. så vi kan give dig dit hud tilbage når du ud på den anden side <laughs> og det var bare I, i, ja. i bund og grund så han tager plikker er muligvis de sjoveste i spillet men jeg synes ja. selv, at Wheatley han leverer sin bedre, det er en bedre, mere sjov sammenhængende historie men altså også bare der hvor et, øh, man snakker om, at man skal have nogle tumors, for at kunne gennemføre den næste mm. test. Mm. Og øh, hvis at, øh, så længe du bare har siddet på en stol ude i venteværelset, så har vi sørget for, at det er i orden til dig. <laughs> <laughs> Ej, det er meget fantastisk. Mm. Men til slutningen, synes jeg, nu sagde du, den var meget øh, altså en serving over for, for Portal-fans. Jeg vil næsten sige, at det, det største overraskelse, der er i slutningen, er, at der ikke er noget twist. Det er faktisk meget happy. Du, du får Twisted, når du Weekly prøver at sende dig hjem, og så, åh oh nej, du må ikke komme hjem. Men når vatter sender dig afsted, så har du lige, hvor, hvor du tror, du skal skydes. Og derefter det er det bare happy. Happy Twisted. Ja, det, det synes jeg ikke nødvendigt. Jeg synes faktisk, at den eneste, der får en happy hand, det er jo bare den der space crew. Ja, ja. Altså, øh, det, ja, det er, er sådan lidt ambivalent for Charlie. For du ved, ved ikke, vej, ikke, hvad det er for en verden, du kommer ud i. Altså, ej, det er jo 500 år efter, eller sådan et eller andet. 300. 300. Nej, det, det er ikke er noget der døde. Hold, hold om at gætte på det. Det er 300. Hvorfor var det 300? Det er 300 år, altså man sover i 300 du nej. Nej, nej, base. Det er jo bare en counter, ja, der den, er Det er mere end 994.000. har sagt, det er 300 år. Men det er stadigvæk mere end 99.000. Nej, nej, det er jo bare en counter, der er gået i stykker. Dem, jeg, jeg har hørt Det counter, de det meget specifikt valgt at levere med at sige noget Jeg tror måske, hvis der er nogen af dem, der har sagt det, så kan det også godt være, at det bare er af of Hvis der er en mark, så er der stadigvæk mennesker. Det er det også Der er ikke hvad hun er på det 300 år. Det, sprøj, det, sprøj, det, det, det er ting, var, Det er blevet nævnt tidligere. Ja, vi ved det ikke. Det er blevet ikke. nævnt tidligere i produktionen. Men pointen er i virkeligheden det ja, der med, at får <laughs> ikke en, hun får ikke en happy end, fordi i virkeligheden eksisterer hun jo kun i kraft af det, hun gør nede i Appetis Science. Hun har jo ingen personlighed. Hun har jo ingenting. Hun, hun er, altså, er meget stadig. Hun er jo blevet udvalgt, fordi hun er utrolig stadig. Det, det er det eneste, man har rigtig fået vide om. Altså, de siger at hun hele tiden hun er adopteret. Og og det der med, og at hun helt bevidst har valgt at sige at det eneste, Jeg du ved tror at, hende at hendes forældre om... også er i... Ja, jamen, det, det, det kan man jo tro på, at de kommer i små hendes. Men det eneste, du egentlig ved hende om hende, er, at hun er kvinde, og hun ikke er gammel. Og hun er utrolig stadig. Og, og hun er mude. stadig selvfølgelig. Men det er det der med, at ja, hun, ikke lige, lige, lige, <laughs> lige så vel som Glatters og alle de andre, kun eksisterer i kraft af Appdesign, så gør hun jo sådan set også, øhm, at hun så bare kommer væk fra Appdesign og Glatter's siger, og siger, at nu må du gå, og så kommer hun op på sådan et totalt tomt sted. Ja, det er jo også, ved, er jo ved, ikke ved, en ved, ved, ligger lige ved siden af en anden Og en det er, det det er lige lige ved siden af en tankstation. Men hvad betyder det, hvis hun kun, hvis mere og men hun kun eksisterer som Det er rigtigt. Kraft, ja, af det, han det er noget, Hun sin companion cube. Så hun er ikke alene. der er der ikke også noget Det er ven man har. Det er en kasse. No, altså hun kommer jo op til en verden, der blomstrer, der, der må være fucked på en eller anden Nej, nej, hun kommer ikke, ikke til en viste. verden, altså, hun, altså, hun, hun er det kan være korn, det kan være alt muligt. Nej, det er altså. ikke, det er klart ved. Det er klart ved det, det er det også. Ja, ja. Altså, Trækker lige en skæv på vi ved jo ikke ja. hvad der sker i Half-Life efter. Så det kan være det sted overhovedet Comeback. Det hvad det der dokumentaris som har så meget så 3000 år efter Comeback, vi er enige om det ikke gider være længere og menneskerne når har blevet ved. Det skal ikke være Half-Life forgår omkring der hvor hun kommer ud. Nej nej nej. Det er lagt ofte. Det så, i kan ikke lave altså det er 300 år, hun har været der. <laughs> Nej, jeg har jeg sig ikke sig det læst helt sikkert det, det samme nu. Ja. Okay. Ved du, hvad der foregår i Aftalat 3? Så spoiler vi en eller anden. Nej, det er altså... godt, Johannes. Nu ja, ja. spoiler vi endnu mere. Det er godt, jeg har spillet. Så kan vi spoiler ja. ko-op ja. Ja. ja, vi spoiler ko-op nu. Det var hyggeligt, Johannes. Tak, okay. fordi du er kommet. Smæk døren, når det går. Hej. Jeg skal ikke huske, hvordan den startede. <laughs> ja, det foregår 300 år efter. Det er, det, er slet. det er ikke noget, jeg finder på. Det Jamen, så må du komme med nogle dokumentationer. Noget. Jamen, det kan jeg godt bagefter. Det kan jeg rigtig gøre oh, lige nu. Okay. Men i hvert fald, det er efter hele det her Combine, hele efter Half-Life eventet, mm. hvor at etteren foregår før ah, Half-Life ja. Så okay, hvis Combine har overtaget, så er det i hvert fald sørget for, at der går korn. Ja, de så det er de ikke ved. Er helt slemt. Men jeg ved, jeg tænker dem med hvad, de ved måske ikke helt, hvordan sådan noget korn, det fungerer. Jeg tror måske, de bare tænker, kornmark, det er bare noget, der er der. Altså, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at man skal lægge for meget i det med, at der er den her kornmark. Det kan også Science, de rent faktisk har ansat nogle, øh, nogle folk til bare at høste, høste og så korn. Altså robotter, for det kan jo helt nogle folk, der. De Åh, oh, fordi det er jo Danmarks, der har lavet de robotter, der rent faktisk skal udføre opgaver. Efter ja. er der ja, ikke mange folk tilbage. Jeg tror ikke, at de, de går nok ikke rundt i 300 år og venter på det her tjek på Appeture Science, med <laughs> de bare går og... Korn. Altså, de kan jernvaske testpersoner nok til, at de vil De kan stadig ikke leve 300 test, år, Christian. Nej, men så formerer de sig. Det er sådan, mennesker fungerer. <laughs> men du er ikke jernvaske nu i De høster korn og, korn og så korn, og så knipper de, og så føder de nye mennesker til at høste så, så og så korn. Så tilbændig så hjernvasket. Uh. så jernvasket. Følgelig er de det. Altså, ja, ja, ja. du gør det samme, lige forældre Men øh, lad os lidt om koop og slutningen, fordi at, øh, der var en masse mennesker. Ja. I nogle tubes, hvor jeg kom med, med, ko med min take. Ja, nap. det må du ikke Jeg tror, at uh, kurven foregår helt og dels efter single fordi du bliver interesseret til p -body og Atlas i slutningen af, af, af, af single versionen af single-pæren. Hvorhenne? Fordi dem har ikke... De, de, de står foran der uh, når du vågner op efter at have været lige op på måneden og kommet tilbage okay. igen. Ja. Så står de lige og siger hej hej. Og så er Glatters nu alene sammen med to robotter tilbage i Aperture Science, Aperture Labs. Og alle missioner går ud over, at man skal finde en sikkerhedskode, man skal locate et target, man skal finde nogle skemat blueprints, man ja. skal connecte hende til en del af, af apps science, og man skal til sidst åbne The Human Vault. Og det er jo fordi, Bladders blev ensom. Uden mennesker at teste på, Jamen, det er jo så sådan. er livet bare ikke det så grønt. Grønt. Altså, Det er jo the Weekly, der har altså, sat dem i gang. Ej, nej, nej. Weedley startede... Altså, Weedley really fuckede rimelig meget op. Du ser godt starten af spillet. Ja, yeah, der, der smadrer han, men han, de han, han altså. Men de kommer jo... Han er caretaker i starten af spillet. Ja, yeah, men altså, de der robotter er der jo, mens Wheatley er der. Nej, nej, nej. nej. nej Weedley we, we, we, siger, han har fundet dem. Han siger ikke, at de er der. Jamen, de er i gang med at teste, mens du også... Før slutningen. Jo, jo, jo. Du ser dem. Du kan se dem. Jeg kører igennem et øh, test. Jeg så dem selv. Mm -hmm. Det er en af de sidste... Øh, hvad hedder det? En af de sidste test... Hvor han ødelægger sådan et kæmpe rum, og så kan du se, at en t-ball løbe ind igennem øh, en muskel. Øh, mens du en, spiller, en, spiller single player? Ja. What? Yeah. Okay, men det, det, det må så være, fordi Gladders hun er i gang med at... Jamen hun har den her, det, det er jo mens hun sidder på en fucking kartofle, ikke? Ja, altså, så, så er det Wheatley. Hun så. havde det mål inden, så? Jamen det kan også være, at Gladders satte mig gang inden, det skal jeg ikke kunne sige. Mm, altså, men Glatters, er, så, de er i gang, mens sweetly også styrer det. Gladders er ikke i gang med noget, slet med en kartoffel. Det kan vi jo egentlig ja. om. Jeg tror, at vi ja, er at at ensomme <laughs> efter... Hun, hun savner Shell, og det er også derfor, hun siger, goodbye my only friend, for hun, det, hun havde jo en ven. Goodbye, my only og nu vil hun gerne have flere venner, oh. og derfor sender yeah, hun sine yeah, to robotter true. ud for at genoplive <laughs> eller finde alle testobjekter yes. Men uh, vi blev faktisk nødt til at stoppe nu med vores boldkast. Vi er lidt tør på bund. Oh, mm. Vi har altså set par ret gode spoilers, vi har til allersidst, men uh, skudner nem nu. Nej, nej, bare lige tre Jeg elsker Portal 2. Jo. Jeg elsker Portal 2. Det bedste. Åh oh, fuck sangen. Okay. Ja, er det? Ja, ja, det bedste, det bedste, det bedste. Når man er i space med Atlas eller ikke Atlas uh, Wheatley og hænger fast i ham og Wheatley siger det der. Det bedste, bedste øjeblik til Wheatley. Åh, get them er really. oh, in space. Kan du høre Space Cube der sidder op på på glat og Space. space? Sådan so, SPACE! Og så <laughs> giver slip og bare flyver ud i alt. Det er sådan en fantastisk skudøjpæk. Okay, okay sangen. Sang. Vi kører den. Ja. Yeah. Goodbye, my God. Here we are again. It's always such a pleasure. Remember how you tried to kill me twice. Oh, how we laughed and laughed. Vi løser igen til 28. Wasn't laughing. Seks næste gang. Næh, næh, I've been really nice. You want your freedom, take it But I'm counting on I used to want you dead, but now I only want you gone She was a lot like you Maybe not quite as heavy Now little Carolyn is in you too They woke me up So I could live forever It's such a shame The same will never happen to you You got your shorts That I think That's what I'm counting on I'll let you get Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now, and I delete you, maybe. I'll